Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah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 wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna sadaqa al hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umuri muhdatsatuha pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih memberikan kita semangat untuk beribadah ya, Untuk bisa menghadiri majlis ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah berlalunya bulan Ramadhan ya. Kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salam dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kisah manusia pertama, kisah nenek moyang kita semua, yaitu Nabi Adam alaihisalam. Nabi Adam alaihisalam. Yang kisah Nabi Adam ya, adalah salah satu kisah yang Mendapat perhatian besar dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang kisah Nabi Adam dalam banyak surat ya di antaranya surat yang kisah yang pertama Allah sebutkan adalah kisah Nabi Adam dalam surat Al Baqarah ayat 30 dan seterusnya dan insyaAllah nanti akan kita bahas ayat-ayat tersebut ya Allah ulangi lagi kisahnya dalam surat Al Araf ya Allah ulangi lagi kisahnya dalam surat Al Hijr ya. dalam surat Thaha ya. jadi Allah ulangi kisah-kisah Nabi Adam dalam banyak surat Yang menunjukkan bahawasanya kisah ini adalah kisah Yang penting, kenapa? Karena dalam kisah tersebut Disebutkan tentang bagaimana Nenek moyang kita Adam Alayhi salam Ditipu dan digoda oleh Iblis Oleh Iblis Dan ya perseteruan Antara Iblis dengan Anak-anak keturunan Adam alayhi salam Dengan kita di antaranya. Akan terus berlangsung hingga akhir zaman kelak sampai hari kiamat. Oleh karenanya, sebab Allah mengatakan kenapa Allah mengulang-ulangi penyebutan tentang tergoda nya Nabi Adam sehingga tergelincir oleh godaan iblis untuk mengingatkan kita bahwasanya musuh kita ini tiada akan henti-hentinya, yaitu iblis dan keturunannya tidak akan pernah ya apa namanya lemah dalam menggoda dan selalu berusaha untuk memasukkan Adam dan anak keturunannya dalam neraka jahanam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, semuanya adalah kisah yang nyata. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kisah-kisah tersebut agar kita bisa mengambil faedahnya, agar kita bisa merenung dan berfikir untuk mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut. Allah berfirman, "Fakususil kososo." La'allahum yatafakkarun Bacakanlah kisah-kisah Semoga mereka berfikir ini, ini dalil bawahnya Kisah itu dalam Al-Quran berkaitan dengan peranungan Dengan pemikiran Kita disuruh berfikir Tatkala kita membaca kisah-kisah tersebut Karena akan banyak faedah yang bisa Allah sampaikan kepada kita Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman لقد كان في قصصهم عبرة لﻷلباب ما كان حديث يفترى. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ya, sekali lagi kisah-kisah ini ada pelajaran bagi orang yang cerdas. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala maka nah haditha yuftarah. Sungguhnya kisah-kisah tersebut bukanlah kisah-kisah yang fiktif tetapi kisah-kisah yang benar-benar nyata dan pernah terjadi. Dan semua kisah dalam Al-Quran adalah pernah terjadi. Dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan penyimpangannya, ya, Ulil Absar ya, yang menyatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu tidak harus terjadi. Ya. Bahkan dia meragukan ya, apa yang disebutkan oleh Allah dalam kisah-kisah tersebut. Ya. Saya nukilkan sebagian perkataan dia ya, dalam makalah yang dia tulis, dalam buku yang dia tulis. Yang judulnya menyegarkan Islam kembali Jadi jadi Islam sekarang kurang segar, dia ingin segarkan ya Bagaimana cara menyegarkannya? Diantaranya dengan mengingkari keotentikan atau kebenaran kisah-kisah dalam Al-Quran Apa kata dia? quran tidak terlalu peduli dengan faktualitas cerita-cerita itu Yang penting adalah moral atau pesan yang hendak dihantarkan melalui kisah tersebut Jadi menurut logika dia ya untuk menyampaikan moral kepada umat manusia. Maka Allah perlu membuat sebuah cerita. Semacam dongeng perlu buat cerita. Supaya umat manusia itu bermoral. Sama seperti seorang ibu. Yang hendak menanamkan misalnya kecerdikan, kecerdasan pada anaknya. Maka sang ibu membuat dongeng tentang cerita kancil dan buaya. Misalnya. Padahal kancil dan buaya misalnya kisah tersebut tentunya tidak pernah terjadi tetapi dibuat kisah tersebut untuk menanamkan kejujurankah atau untuk menanamkan kecerdasan ya atau kecerdikan dan yang lainnya. Jadi intinya untuk menanamkan moral saja. Dia berkata lagi, menurut saya penggambaran tentang Tuhan dalam Quran itu jujur saja ya harus diakui masih dipengaruhi perspektif agama Yahudi. Jadi dia tidak terima penggambaran Tuhan dalam Al-Quran katanya ini Tuhannya seperti model Tuhannya orang Yahudi. Kenapa? Karena dia sebutkan, dia jelaskan Maksud saya begini Kalau kita telah ah kisah-kisah dalam Al-Quran Ada pola demikian Nabi datang berdakwah, Lalu masyarakat menolak bahkan memusuhi Ujung ceritanya Tuhan marah Mengirim azab Azab yang buat saya paling mengerikan adalah banjir Nuh Azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu Jadi azab ini mengganggu Akal sehatnya siapa? <tuh>. Apakah benar hanya kerana menolak dakwah Nabi Nuh Tuhan marah besar dan mengirim banjir yang melanda seluruh bumi Semua orang tewas kecuali orang beriman yang tinggal di perahu Jadi dia sebutkan lagi uh, Memberi kesan seolah-olah dia Al-Quran memberikan restu atas konsep Tuhan pendendam Dia mensifati Tuhan yang, se yang seperti namanya Tuhan apa? Pendendam Ini buat saya agak mengganggu Dan lihatlah konsep ketuhanan yang berbau Yahudi Tuhan yang berbau apa? Yahudi Dia mengatakan juga Kisah tentang penyeberangan Musa di Laut Merah misalnya Atau Banjir Nuh adalah kisah-kisah yang sulit dipercayai Sebagai suatu yang pernah terjadi secara faktual Kisah-kisah itu sebaiknya dipahami secara metaforis saja Itu sekedar apa? Lambang Seperti eh, Ini dalam bukunya Menyegarkan kembali pemikiran apa? Islam Beginikah Islam caranya disegarkan Dengan menolak ya Kisah-kisah dalam Al-Quran Dia juga mempunyai Tulisan yang judulnya Al-Quran dan Spider-Man ya. Al-Quran dan Spider-Man Ya, Jadi eh, Demikianlah ya Orang-orang liberal bahaya ya Karena Keliaran pemikiran mereka Sampai mereka berani menolak Kisah-kisah dalam Al-Quran Kenapa? Karena kisah-kisah dalam Al-Quran Benar-benar mengusik Keyakinan orang-orang liberal Apa keyakinan orang liberal? Keyakinan orang liberal semua agama Masuk surga Semua agama masuk surga Dan ada namanya kebebasan beragama Lantas Nabi Nuh datang berda'wah. Nabi Nuh mengusik umatnya suruh bertauhid. Kenapa Nabi Nuh harus ikut urusan agama orang lain? Terus tatkala mereka tidak beriman, kenapa harus Allah kirim azab? Ini tidak tidak nyambung menurut apa? Menurut konsep orang-orang liberal. Yang lebih tidak nyambung lagi, coba antung bayangkan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS punya kerajaan di Palestine. Kemudian ada... Ratu Balkis di Sabah kan jauh Palestin dengan Sabah. Tahu-tahu burung hoot hoot lapor katanya Ratu Balkis nyembah matahari. Sulaiman marah atau tidak? Marah ya. Kemudian ngirim surat ya. Allah Taala alayhi wa muslimin jangan sombong dia kepada aku datanglah dalam kondisi menyerahkan diri. Kirim surat kepada Ratu Balkis. Menurut konsep orang liberal, ngapain Sulaiman ikut campur Ratu Balkis? Ratu Balkis urusannya di Sabah. Ngapain Sulaiman ikut campur urusan siapa? Lah Latubal kisah hidup sudah tenteram. Kenapa maksa-maksa agama? Kenapa maksa-maksa agama? Jadi, kisah-kisah yang datang dalam Al-Quran, Allah kirim Nabi, Nabi Musa alaihissalam, Allah utus Nabi Nuh alaihissalam, ini semua tidak sejalan dengan konsep orang-orang liberal. Sehingga, dengan terpaksa, mereka menyatakan kisah-kisah tersebut, tidak ada yang, kisah-kisah tersebut tidak asli. Tapi hanya apa? Fiktif. Dan ini sangat berbahaya. Berarti, selama ini, 14 abad, kita ini dibohongin oleh Allah SWT. Karena dalam Al-Quran sama sekali Allah tidak mengatakan sesungguhnya kisah-kisah tersebut hanyalah dongeng. Tidak ada. Allah membawakan sebagai kisah yang nyata. Allah mengatakan laqadakana fi qososhim ibaratilul albab maka nahadzfa yuftaro. Sungguh pada kisah-kisah tersebut ada pelajaran bagi orang yang cerdas. Ini bukan kisah yang muftaro, bukan kisah yang buat buatan, bukan kisah yang yang fiktif. Ya. Dan perkataan dia ini persis seperti perkataan orang-orang kafir di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan mereka dalam Al-Qur'an di antaranya yaqulul ladzina in hadza illa asatirul awwalin berkata orang-orang kafir sungguhnya Al-Qur'an ini hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu persis perkataan dia dongeng-dongeng orang-orang terdahulu sama seperti perkataan orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah juga berfirman wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad Lau nashau lakinam islahada in hada illa asal tayyrol awalin. Kalau dibacakan ayat kepada mereka, mereka berkata lagi, sebenarnya ini hanyalah dongeng orang-orang ter terdahulu. Dalam ayat yang lain, wa idaqilalhum mada anzalalabbukom. Jika ditanya kepada mereka apa yang diturunkan kepada dari Rob kalian kepada kalian, kalu asal tayyrol kata mereka, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Lakaudawaidina nahnu wa abauna hadha min qablu in hadha illa asatirul kata mereka ialah dongeng-dongeng orang, orang terdahulu jadi persis perkataan perkataan mereka ya saya saya saya tidak rida seorang tidak rida dikatakan tukang dongeng bagaimana Allah kemudian dikatakan apa punya dongeng-dongeng banyak dalam Al-Qur'an Bahkan dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kisah banyak sekali kisah tadi ya banyak kisah Nabi Adam kisah Nabi Musa dia tidak percaya akal sehatnya kok Nabi Musa membelah laut terbelah katanya tidak bisa diterima dengan napa akal Akal sehat. Ya memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Itu mu'jizat namanya. Ya. Kalau semua mu'jizat harus ikut akalmu. Ya susah kalau begini caranya. Ya. Kemudian dia bilang tidak terima dengan akal sehat. Karena memang itu mu'jizat. Ya. Fir'aun saja sebelum meninggal beriman. Dengan mu'jizat Nabi Musa. Ya. Ini dia tidak beriman sampai sekarang. ya. Fir'aun beriman atau tidak sebelum meninggal. Beriman. Tapi imannya tidak diterima. Tapi dia tahu bahawasanya itu benar-benar datang dari Rabbul Alamin. Namanya itu uh, apa namanya? Uh, mu'jizat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati ini pemikiran sebengong orang liberal, karena kisah-kisah ini bertabrakan dengan apa yang mereka dengan-dengungkan tentang kebebasan beragama, bahasanya seluruh agama adalah benar, seluruh agama mengantarkan kepada surga, ya kemudian konsekuensinya akhirnya kisah-kisah dalam Al-Quran dikatakan kisah-kisah dongeng-dongeng belaka seperti cerita Spiderman, ya wali tapi perhatian Allah Subhanahu Wa Taala pembahasan kita adalah tentang kisah Nabi Adam salam. silakan buka surat Al Baqarah ayat 30 ya surat Al Baqarah ayat 30 karena kisah Nabi Adam kisah yang pertama ya yang Allah sebutkan dalam Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً تَتَذَكَّرَ رَبُّهُ بَرَقَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سُبْحَانَكَ أَن تَجْعَلَ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ فَمَاذَا نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا orang yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi, waysfiqud dima dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika Sementara kami ya uh, senantiasa bertasbih kepadamu, memujimu dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu la ta'lamun. Kata Allah, sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui ya. Kita bacakan dulu ayat-ayatnya ya. Ayat berikutnya Wa allama Adamal asmaa'a kullaha thumma aradhahum 'alal malaa'ikah maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama kemudian Allah paparkan nama-nama tersebut benda-benda tersebut kepada para malaikat kata Allah kabarkanlah kepadaku nama-nama benda-benda ini wahai para malaikatku jika kalian adalah benar-benar jika kalian adalah orang benar, -benar. Kalau Subhana kalaulah ilmu lana, para malaikat berkata, tidak ada, mahasuci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami, ilmu alam tanah kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Inna antal alimul hakim, semuanya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, kalau ya Adam mu ambil hamba kata Allah wahai Adam kabarkanlah kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda tersebut. Falamma anba'ahum biasmaihim tatkala Adam mengabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda tersebut qala alam aqul lakum a'lam ghaibas samawati wal ard wa a'lamu wa ma taktumun maka Allah berkata kepada para malaikat bukankah aku telah mengatakan kepada kalian wahai para malaikat sembunyi aku mengetahui perkara-perkara yang gaib di langit dan di bumi dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian e, sembunyikan Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis abawastakbara wa kana minal kafirin tatkala kami berkata kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam maka mereka seluruhnya sujud kecuali iblis dia enggan dan dia sombong dan dia termasuk dari golongan kafirin wa qulna ya adamu askun anta wa zawjuka al jannata wa kul minha radan haitsu syi'tum dan kami berkata wahai Adam tinggallah engkau bersama istrimu di surga dan makanlah dari surga kesenangan yang engkau sukai dimanapun kalian berdua, berdua berada wala taqrab hadhihi syajarata fatakun minadh-dhalimin tapi ingat jangan sekali sekali mendekati pohon ini maka kalian akan berdua akan berdua akan menjadi orang-orang yang zalim fa azallahuma anha fa mimma kana fihi akhirnya iblis pun menggelincirkan mereka berdua sehingga mengeluarkan mereka berdua dari tempat mereka dari surga wa qulnah biqtu ba'dhukum li ba'd adu Wahai kaum di bumi, mustaqarror ilahim. Mereka yang berkata turunlah kalian ke bumi. sebagian kalian akan menjadi musuh, Sebagian yang lain dan bagi kalian tinggal di bumi sebagai tempat tinggal dan kesenangan sampai waktunya. Fathalah Qa'adah mu'min robbih kalimatin fathah ba'adeh inna huwa rahim. Maka Adam menerima kalimat-kalimat dari Robnya dan kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kull nahbiutul min hajmi'an fa'amma ya'tiyannakum minni hudan famantabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun kami berfirman turunlah kamu semuanya dari surga itu kemudian jika datang petunjukku kepadamu maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati demikianlah kisah nabi Adam AS. salam baik kita akan berusaha mengambil faedah dari ayat-ayat tersebut yang pertama kita mulai dari ayat 30 Allah berfirman, Waikalarabbuka lil malak ikat ini jai lom fil artu Khalifah. Allah mengabarkan kepada para malaikat bahawa Allah akan menciptakan Khalifah di atas muka bumi. Malaikat bertanya, bukan protes ya, malaikat bertanya ingin tahu hikmahnya. Ya. Karena ilmu makhluk Allah, ilmu malaikat juga sangat terbatas ya. Di antaranya malaikat saja tidak tahu nama benda-benda yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Di antaranya ada hikmah-hikmah yang malaikat tidak tidak tahu. Maka malaikat di sini bukan protes ya, jangan sangka malaikat atau protes. Malaikat bertanya, ingin tahu apa hikmahnya. Kalu mereka bertanya, Ataja alufiha mayyusidufiha. Apakah hendak menciptakan atau menjadikan di atas muka bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi, wasfikud dimak dan akan menumpahkan darah. Wanahnu nusab bihobi hamdi kawanukat disulak. Sementara kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikan Engkau. Jawaban Allah, kaulah ini alamumalat, tak alamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ada beberapa ayat yang bisa kita ambil. Pertama, dari ayat ini, yaitu uh, ada, uh, Allah mengatakan akan menjadikan khalifah. Kenapa malaikat, ya, mereka bertanya dan mengetahui bahwasannya bahwasanya, bahwasanya penghuni bumi tersebut akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan karena Allah kabarkan bahwasanya anak keturunan Adam, demikian. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan khalifah artinya khalaif karena yang melakukan kerusakan bukan Adam. Bukan Adam, bukan juga istrinya, tapi apa? Anak, anak keturunannya. Jadi, khalifah di sini meskipun lafalnya mufrad tapi maksudnya jamak. Artinya, saya akan menciptakan para orang-orang yang tinggal di bumi silih berganti. Ya. Jadi, dan mereka akan melakukan kerusakan. Maka malaikat bertanya, Allah kenapa engkau menciptakan manusia? Manusia akan melakukan kerusakan, sementara kami tidak. Ya. Pendapat yang kedua, kenapa malaikat tahu bahwasannya manusia-manusia akan melakukan kerusakan? Sebagian berpendapat bahwasannya sebagian salah berpendapat, karena malaikat mengkiaskan manusia dengan makhluk sebelum manusia. Di bumi dulu ada ada jin yang pernah tinggal di atas muka bumi. Dan jin-jin tersebut melakukan kerusakan, saling menumpahkan, membunuh di antara mereka, menumpahkan darah di antara mereka. Sehingga akhirnya malaikat mengkiaskan lah jin ya, pernah hidup di atas muka bumi dan mereka melakukan kerusakan dan manusia juga akan demikian. Ini pendapat sebagian uh, salaf. Oleh karenanya mereka berdalil dengan firman Allah, khalifah. Khalifah itu pengganti. Seakan-akan Adam dan keturunannya mengganti generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya adalah jin dan yang lainnya. Sehingga sebagian syarif berpendapat sebelum manusia tinggal di bumi ada tinggal e, jin ya, yang pernah tinggal di bumi dan juga mereka melakukan kerusakan. Allah alam bismawaab ya ini pendapat, namun tidak ada dalilnya juga hanya sekedar pendapat sebagian syarif ya. Allah alam saya lebih condong pada pendapat Allah mengabarkan kepada mereka kepada para malaikat bahwasanya keturunan Adam akan melakukan apa e, kerusakan. Bukan berarti tidak harus ada makhluk sebelum manusia yang tinggal di atas muka e, muka bumi. Ya. Kemudian faedah yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Bahawa ini dalil tentang wajibnya untuk nasbul khalifah. Untuk mengangkat pemimpin. Mengangkat pemimpin. Karena pemimpin itu sangat perlu. Dengan adanya pemimpin tersebut, maka akan permasalahan dikembalikan kepada pemimpin. Dan akan menghilangkan terjadinya perselisihan Dan pemimpin tersebut akan mengatur urusan kaum muslimin. Ini sangat penting ya. Oleh karena ada perkataan apa namanya? Uh, sebagian salah bahwasanya uh, puluhan tahun bersama imam yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin kenapa? karena pemimpin meskipun dia zalim masih banyak perkara-perkara yang bisa terkontrol masih banyak perkara-perkara yang bisa diatasi, tapi kalau sudah tidak ada pemimpin sama sekali, maka kondisi sangat terbahaya ya, untuk bayangkan satu hari tidak ada pemimpin polisi tidak ada, tentara tidak ada Lampu merah, orang main pakai remote Hijau merah terserah ya, bagaimana kira-kira Kondisi e, Suatu negara seperti itu ya. Kondisi negara seperti itu sangat, sangat terbahaya Oleh ya. ya, kerana e, Sebagian teman-teman ya, Di Universitas Islam Madinah Sampai tidak mau pulang Ke negaranya sendiri, kenapa? Karena ada, kata dia di negara tersebut Ada tiga kepemimpinan Sangat mengerikan, dalam satu negara Ada tiga kepemimpinan yang sangat terbahaya Ya, ya. Mau ikut yang mana, Bisa terjadi bunuh-bunuhan Terjadi pertumpahan darah Dia bilang, saya tidak tahu kalau saya pulang, bisa jadi saya dibunuh Saya tidak tahu kenapa saya dibunuh Kenapa? Karena keadaan jadi kacau Kacau balau, oleh karanya pada hari Subhanahu wa ta'ala, ini dari bawahnya Seorang e, di suatu negara Harus ada pemimpinnya Harus ada pemimpinnya, yang dimaksud dengan pemimpin adalah pemimpin yang bisa mengatur Urusan muslimin, makanya dikatakan Waliul Amr, yaitu pengatur Urusan kaum muslimin Bukan pemimpin pemimpin gadungan-gadungan ya ada jamaah 10 orang angkat pemimpin ini. Jadi khalifah anggotanya cuma 10 orang Terus gimana mengatur urusan kaum muslimin ya? Polisinya mana, tentaranya mana Tidak ada Satu lagi bikin 1000 orang bikin Angkat apa? Khalifah Satu lagi 100 ribu orang angkat khalifah Ini khalifah bagaimana seperti ini Ini khalifah bukan pengatur urusan kaum muslimin Yang dimaksud dengan pemimpin yang harus kita taati Adalah waliu amril muslimin Yaitu yang mengatur urusan kaum muslimin Yang di mana keputusan di tangan dia Pengaturan di tangan dia, yang dia memiliki kekuatan bahwasanya pasukannya tunduk di atas perkataan dia Itulah yang secara maslahat Itulah pemimpin yang harus kita taati Dengan ketaatan kepadanya Maka akan mendatangkan kemaslahatan ya. Karena kalau kita buka pintu Terlalu banyak khalifah, di Indonesia juga banyak khalifah Jemaah ini punya khalifah sendiri Jemaah Anu punya khalifah sendiri Jemaah ini punya khalifah sendiri Mau kita taati, mana yang mau kita taati kan Tidak benar seperti ini ya. Apakah perkataan dia merupakan keputusan bagi apa namanya suatu negara? Jawabannya tidak. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan waliyu amril muslimin. Yang disebut dengan waliyu amril muslimin adalah pemimpin yang benar-benar mengatur urusan kaum muslimin di negeri tersebut. Yang dia perkataannya adalah suatu keputusan. Apapun kondisinya, dia soleh alhamdulillah dia zalim kita disuruh bersabar oleh Nabi SAW. Karena dengan taat kepadanya itulah muncul stabilitas keamanan. Dan agama kita dibangun di atas apa? Kemaslahatan. Dia bangun di atas kemaslahatan. Bukan wali murid wali murid ya bukan, bukan khalifah khalifah satu-satu tidak, tidak. Itu, itu bukan khalifah yang dimaksud. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala uh, di antara faedah juga yang lain ya disebutkan oleh Syaukani rahimahullah dalam uh, tafsirnya yaitu malaikat mengkhususkan ya Allah apakah kau akan Anda akan menciptakan makhluk di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah ini menunjukkan masalah penumpahan darah masalah yang dibenci oleh Allah. Kenapa malaikat mengkhususkan penyebutan menumpahkan darah? Karena malaikat tahu Allah benci dengan perkara tersebut. Ini perkara yang sangat berbahaya. Dosa yang di antara dosa yang paling berbahaya adalah dosa menumpahkan darah. Walaupun dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, "Awalumayyukdo bayna nasiyomal kiamah fitdima". Perkara yang pertama kali akan Allah sidang pada hari kiamat kelak adalah tentang masalah darah. Tentang masalah darah sebelum kezoliman kezoliman yang lain sebelum pencurian sebelum perampokan sebelum korupsi sebelum yang lainnya. Yang pertama adalah masalah bertumpahan darah. Ini perkara yang sangat besar ya. Oleh kerana datang dari dalil yang sangat tegas ya. Diintankan Rasulullah SAW bersabda, lenter zallul mu'min fi fus min dinihi malam ma yusib daman haraman. Bosnya seorang mu'min sedang dalam kelapangan. Dalam agamanya masih dapat luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selama dia tidak menumpahkan darah yang Yang haram. Ya. Kalau sudah menumpahkan darah haram dia dalam kesempitan dalam agamanya berbahaya. Ya. Makanya Allah ancam Allah mengatakan Mamyakul mukminan muta'amidan fajazauhu jahannam khalidan fihha waddiballahu alaihi wa la wa ad-dallahu azima. Barangsiapa yang sengaja menumpahkan membunuh seorang mukmin maka bagai dia jahannam neraka jahannam dia kekal di dalamnya. Dan Allah marah kepada dia Dan Allah melaknatnya Dan Allah menyiapkan bagi dia Adab yang besar Jadi Ikhwan ya Hati-hati dalam masalah dima dalam masalah darah Dan hati-hati jangan sampai anda ikut serta Memprovokasi Timbulnya pertumpahan darah Gara-gara semangat Kemudian Melakukan provokasi Kemudian tiba-tiba terjadi pertumpahan darah Ini perkara sangat Mengerikan Perkara sangat Mengerikan ya Apalagi uh, Musim mulai timbul kekacauan Ya ingat masih banyak orang yang ingin negara kita lebih kacau lagi, ya. Ingin terjadi kekocohan besar-besaran, ingin terjadi pertumpahan darah kita, di, pertumpahan darah di negara kita. Maka jangan sampai kita ikut-ikut serta dalam memprovokasi terjadinya pertumpahan pertumpahan darah. Ya. Hati-hati, harus melihat masalah dan apa? Mudarat. Semangat saja tidak cukup, semangat tidak dibarengi dengan ilmu, hanyalah kekonyolan, hanyalah kekonyolan yang akhirnya menimbulkan kemudaratan yang lebih lebih besar, kerancuan yang lebih, lebih besar. Ya. Oke saya masih ingat para hadirin ya, Waktu awal-awal terjadi e, sebagian pembunuhan di negara Suria ya, Sebagian orang mulai semangat ingin membalas, ingin membalas. Setahu saya waktu itu tidak ada ulama kibar. Saya tidak mendapati ulama kibar, ulama besar yang mendukung perbuatan tersebut untuk memberontak terhadap pemerintah yang ada. Meskipun pemerintahnya kacau balau dan bukan pemerintahnya juga kafir ya. Kenapa? Karena mereka memandang mudaratnya sangat besar. Mudoratnya sangat besar dan ternyata benar sekarang yang meninggal sudah sampai 300 ribu orang ya. Sekarang kita harus bantu mereka karena mereka terlulimi. Tapi untuk, untuk mulai pertama kali waktu itu pemberontakan tidak ada ulama besar yang mendukung hanya ada memang dai dai sebagian sih sih muda yang mendukung ya. Tapi ulama besar tidak ada yang mendukung. Kenapa karena mudoratnya sangat berbahaya. Dan kita hanya berharap semoga ke Kementerian mereka diangkat oleh Allah SWT. Tapi kenyataannya, seandainya ada orang ditanya, Wahai Ustaz, bagaimana hukum berontak terhadap pemerintah di negara tersebut? Akibatnya apa kira-kira bisa-bisa yang mati 300,000 orang? Kira-kira ada orang yang bolehkan atau tidak? Tidak ada yang berani, nekat saja tidak apa-apa, mati 300,000 ribu. Tidak ada yang akan mengatakan demikian. Oleh karena hati-hati, masalah penyakit. Uh, tumpahnya darah ini sangat berbahaya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai seorang menumpahkan darah orang, orang lain dan jangan sampai dia ikut provokasi sehingga terjadi pertumpahan darah ya. dan kalau sudah terjadi fitnah terkadang sulit untuk terkontrol sehingga gara-gara salah satu orang salah ngomong kemudian semangat akhirnya banyak yang tertumpah darahnya maka dia akan bertanggung jawab pada hari kiamat kelak Malaikat berkata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk. Sebenarnya matan ini dalil Seorang boleh menunjukkan kelebihannya bukan dalam rangka kesombongan tetapi untuk menunjukkan melihat menimbang maslahat dan mudarat ya. Lihat apa namanya malaikat mengatakan sedangkan kami senantiasa bertasbih kepada Engkau ya Allah. Malaikat menunjukkan kelebihannya. Wa nuqaddisuk dan kami mensucikan Engkau. Dalam sebagian tafsir maknanya wa nuqaddisuk dan kami ikhlas kepada Engkau ya Allah. Kami mengikhlaskan niat kami hanya untuk untuk Engkau ya Allah ya. Di sini malaikat Memuji diri mereka, ya, untuk menjelaskan kepada Allah kenapa anda harus menciptakan manusia sementara kami demikian kondisinya. Jadi boleh seorang terkadang menyebutkan kelebihan yang dia miliki, namun bukan dalam rangka untuk sombong. Ini dilakukan oleh sebagian ulama, bahkan sebagian sahabat. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, Anas, Saya jualah Adam yaumal kiam, mawalah fakar, aku adalah memimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak, tidak sombong. Seperti seorang sahabat mengatakan. Kalau ada orang yang lebih tahu tentang ayat Al-Quran daripada aku, tak matiyah dan bisa ditempuh dengan kendaraan, saya akan datang kepada dia. Ya? Kalau tidak salah perkataan ibnu Mas'ud. ingin menunjukkan bahawa saya mengerti tentang tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sombong tapi ingin menyampaikan agar orang mengambil faedah. Sama seperti ibnu Hajar al Asqalani ketika menulis uh, uh, kitabnya Nukhbatul Fikar, dia menyebutkan di awal kitab tersebut bahawa dia menempuh metode yang baru, ya, metode cara penulisan yang baru yang mantiki yang sebelumnya belum pernah ada. Dia memuji uh, tentang metode penulisannya bukan untuk sombong tapi dalam ag agar orang tahu tentang kebaikan buku ini agar mereka bisa mengambil apa faedah. Jadi tidak mengapa misalnya seorang menyampaikan dirinya saya uh, lulusan Madinah ya S3 ya misalnya. Plus uh, sudah 20 tahun di sana ya. Bukannya sombong ya, ya tapi pamer. <laughs> kalau sombong dan namer tidak boleh tapi hanya sekedar menjelaskan ya maka tidak mengapa niatnya sama sekali tidak sombong ini Allah yang maha tahu tentang niat seseorang ya jadi boleh-boleh saja Allah mengatakan ini Allahu ma ta'lamun ta aku tahu apa yang kalian tidak ketahui ya maksudnya apa sebenarnya mengatakan Allah menyatakan meskipun di antara anak-anak Adam ada yang menumpahkan darah ya seperti Qabil membunuh Habil ya ada yang melakukan kerusakan. Tapi akan muncul dari anak-anak Adam orang-orang hebat. Ada para Rasul. Ada para Ambiya. Ada Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Ibrahim SAW. Ada Nabi Isa. Ada orang-orang Mujahidin. Ada para Syuhada. Ada orang-orang yang dermawan. Ada para Dai. Banyak orang-orang yang yang berbakti kepada orang tuanya. Banyak. Jadi Allah mengatakan, saya tahu apa yang kalian tidak ketahui. Meskipun ada orang-orang yang merusak. Tapi di antara anak-anak Adam ada orang-orang yang hebat. Yang ber, yang Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Mulailah akhirnya Allah menciptakan Adam alaihissalam Allah menciptakan Adam alaihissalam Dan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam langsung dengan Keistimewaan yang hebat Di antara keistimewaan Adam alaihissalam Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya Yang kedua Allah ajari ilmu Yang kedua Allah ajari Ilmu yang tidak dimiliki oleh Para malaikat dan tidak dimiliki oleh iblis Jadi Allah muliakan Adam Dengan apa? Dengan ilmu Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Ala Ma'adam Al Asma' Akulaha. Maka Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda ilmu tentang nama-nama benda. Ya. Semua Arham Alal Malaikat. Kemudian Allah paparkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Fakallah Ambiuni Di Asma' Iha Ula Ingkutum Sajekin. Kabarkanlah kepada malaikatku tentang nama benda-benda ini kalau kalian benar. Malaikat tidak bisa jawab. Kalu Subhanakalail Malana. Kami tidak punya ilmu. Kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul, alimul hakim. Sungguhnya engkau adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Saat itu Allah muliakan Adam. Kata Allah, Kala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka tentang nama-nama benda-benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, Tadkala Adam mengabarkan nama-nama benda-benda tersebut, Kala alam aku lakum inni alamu ghaibas samawati wal art wa alamu matubuduna wa makuntum taktungun. Tatkala itu Allah mengatakan, bukankah Aku telah kabarkan kepada kalian wahai para malaikat, Aku tahu perkara-perkara gaib di langit dan bumi dan Aku mengatai apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini dalil Adam mulia, ya. dia punya ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat dan apa? Dan iblis. Malaikat mengakui kekurangannya di hadapan Adam alaihis salam. Dan perhatikan Allah mengatakan. Alam aku lakum, bukan aku kabarkan kepada kalian Ini a'lamu gaibas samawati wal art Aku mengetahui perkara-perkara gaib di langit dan di bumi Jadi malaikat ini makhluk gaib atau bukan? Makhluk gaib bagi kita Ternyata ada gaib yang dia tidak tahu juga Jadi gaib tidak tahu yang apa? Gaib ya. Ada perkara-perkara gaib yang malaikat pun tidak tahu Iblis pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu Kata Allah A'lamu gaibas samawati wal art Saya tahu perkara gaib di langit dan bumi yang kalian tidak ketahui para Wahai para para malaikat Alikannya, percuma seorang berusaha mengetahui ilmu gaib, dia tidak bakalan tahu. Karena banyak perkara gaib yang Allah sembunyikan, jangankan manusia, malaikat pun tidak mengetahuinya. Dan Allah mengatakan, "Wa alamumattu biduna wa ma kuntum tattumun." Dan aku mengetahui apa, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini dalil sebenarnya mengatakan dalil bahwasannya. malaikat bisa mengungkapkan apa yang mereka hendak ungkapkan dan mereka bisa menyembunyikan apa yang mereka hendak sembunyikan semua nama mengatakan dari bosnya malaikat punya hati punya punya punya jantung sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza fuzi an kulubihim qalu madza qala rabbukum tatkala dicabut rasa takut dari jantung-jantung malaikat ya, sehingga malaikat bisa seperti manusia bisa mengungkapkan dan bisa menyembunyikan apa yang hendak mereka utarakan jadi Allah tahu Allah tahu apa yang diungkapkan malaikat Dan apa yang disembunyikan oleh isi hati Malaikat ya. Ini juga dalil bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan malaikat ya, Dan ini sering saya ulang-ulang Dengan suara yang didengar oleh malaikat Terjadi dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan malaikat Terjadi dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan uh, malaikat Tapi para hadirin tatkala Allah melihatkan ini menunjukkan Tentang pentingnya ilmu ya, Karena Nabi Adam AS dimuliakan di atas malaikat bukan apa-apa. Tapi dengan apa? Dengan ilmu. Mau dengan kekuatan Nabi Adam kalah. Dengan malaikat lebih kuat. Dengan bisa terbang, malaikat bisa terbang. Nabi Adam tidak bisa apa? Terbang. Mau apa dengan apa? Tapi dengan apa? Dengan ilmu. Menunjukkan pentingnya ilmu Nabi Adam dimuliakan oleh Allah SWT di atas para para malaikat. Tatkala Allah sudah menjelaskan tentang kelebihan Nabi Adam. Saatnya Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa'id kullul nahlil mala ikatis judu di Adamah fasa jadu. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasa jadu, semuanya sujud. Inilah iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa? Aba was tak barokah anaminal kafirin. Iblis enggan dan dia sombong dan dia termasuk dari golongan kafirin. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Iblis ini berasal dari mana? Jumur ulama mengatakan iblis berasal dari malaikat. Sehingga istisna di sini adalah istisna yang mutasil. Bersambung. Hmm. Kata Allah. Tadkala kami berkata kepada para malaikat. Sujudlah kepada Adam. Seluruhnya sujud. Kecuali Iblis. Berarti Iblis dari golongan apa? Malaikat. Ini pendapat banyak dari kalangan ulama. Ustaz bagaimana dengan ayat yang lain? Kana minal jinnni. Fafasaka'an amirabbih. Iblis sudah dari golongan jin. Dan dia durhaka kepada perintah Rabnya. Kata mereka yang dimaksud dengan dari golongan jin. Maksudnya Iblis itu dari Kalangan malaikat dari suatu kabilah namanya kabilah jin, tapi dia malaikat. Makanya diriwayatkan Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan iblis adalah a'lamul malaikat, malaikat yang paling cerdas, kemudian yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini pendapatnya. Ya, namun pendapat yang kuat Allah Alhamdulillah bahwa sebenarnya iblis bukan dari golongan apa malaikat, tapi dia dari golongan jin. Sebagai maklum Allah Subhanahu Wataala, kana min jinni, iblis dari golongan jin dan iblis diciptakan dari api sebagaimana dia mengatakan khalaqtanī min nār ya Allah kau ciptakan aku dari api sementara malaikat telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin khuliqatil malāikatu min nūr ya bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya ini yang pertama bahwasanya unsur penciptaan malaikat berbeda dengan unsur penciptaan iblis iblis dari api sementara malaikat dari apa e, cahaya yang kedua di antara sifat malaikat tidak pernah membangkang kata Allah subhanahu wa ta'ala la ya'sunallah ma'amarahum wa yuf'aluna ma'yumarun bahwasanya malaikat senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka tidak pernah membangkang, adapun iblis membangkang berarti yang benar iblis bukan dari golongan apa? malaikat, ini pendapat yang lebih kuat meskipun kita lebih condong pada pendapat bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat tetapi kita akui bahwasanya iblis memang memiliki kedudukan yang tinggi sampai-sampai dia dijajarkan dengan rombongan malaikat Sampai-sampai dia disejajarkan dengan rombongan apa? malaikat. Kenapa? Karena dia berilmu dan dia rajin ibadah. Dia berilmu dan rajin ibadah, sampai sampai dia disejajarkan dalam rombongan malaikat. Makanya Allah mengatakan, "Wa idz qulnal lil malaikati iblis dari golongan malaikat. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah. Di situ ada iblis. Allah tidak mengatakan, "Tatkala kami berkata kepada para malaikat dan iblis." Tidak. Tapi Allah hanya mengatakan, "Wa idz qulnal Tatkala kami berkata kepada para malaikat. Dalam malaikat tersebut ternyata ada siapa? Ada iblis. Meskipun dia dari di golongan jin, tapi kedudukan dia hebat karena ilmunya dan karena ibadahnya, maka dia hampir-hampir disesajarkan dengan rombongan malaikat. Dia tidak mau sujud, ya. Aba wasak bar dia enggan. Kenapa? Ya. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan. Allah bertanya, "Mana akak atas judul mahkalah tu biadaya? Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Jadi Allah sudah tampakkan kemuliaan Adam dari dua sisi. Pertama dia berilmu dan kau tidak tahu ilmunya iblis. Nama-nama ini iblis tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Dia sudah memiliki kemuliaan. Yang kedua kemuliaan Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Selain itu Allah ciptakan dengan kun fayakun. Kun, kun fayakun. Adapun Adam Allah ciptakan dengan kedua tangan. Ini adalah spesial ya. Kenapa kau tidak sujud kepada Adam aku ciptakan dengan kedua tangan kedua tanganku? Apa jawaban iblis? Ada yang mengatakan iblis karena iblis bertauhid ya makanya dia tidak mau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Kalau begitu caranya iblis masuk surga dong. Kalau <laughs> iblis ya ini justru iblis tidak mengatakan ini kan, ini perkataan orang stres ya. Ada semacam orang stres bilang gitu ya. Benar ini ada pendapat dengan iblis bertauhid, makanya dia tidak mau sujud kepada siapa? Adam. Dia mau sujud kepada Allah. Ini perkataan orang stres ya. Oleh karenanya waktu Allah bertanya, "Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Kata iblis, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada dia. Iblis tidak mengatakan itu syirik ya Allah. Tidak. <laughs> ya, kalau Iblis masuk surga, apa kita ya? Jadi, Iblis ya justru sujud kepada Adam itu bukanlah kesyirikan. Tidak. Karena Allah yang suruh. Sebagaimana kita disuruh sujud di hadapan Ka'bah. Kita meletakkan jidat kita di tanah. Bukan bukan berarti Ka'bah kemudian adalah Tuhan untuk kita sujudi. Enggak. Tapi Allah yang perintahkan kita sujud kepada, kepada Ka'bah. Berarti sujud kepada Adam berarti beribadah kepada Allah karena menjalankan perintah perintah Allah. Ya. Nah iblis tidak mau sujud kepada Adam dia tidak mau menjalankan perintah Allah maka dia membangkang abwastak baro dia enggan dan dia sombong dia sombong ini kesombongan yang buat iblis tidak mau sujud kepada Adam dia berkata anak Hayrunminhu saya lebih baik daripada daripada dia ya sebelum kita bahas masalah ini Ya, debat antara atau dalilnya iblis sebelum kita patahkan dalilnya iblis ada faedah yang penting ya, tentang masalah tauhid al-sifat ini dalil bahasanya Allah memiliki kedua tangan ya. makanya Allah mengatakan Saya ciptakan Adam dengan kedua apa tanganku tidak boleh ditafsirkan dengan kenikmatan dan kekuatan kalau ditafsirkan dengan kenikmatan dan kekuatan maka Adam tidak spesial ya. Maka iblis bisa bantah kata iblis Ya Allah kalau Kau ciptakan Adam dengan kekuatanMu, saya juga Kau ciptakan dengan kekuatanMu. Bedanya saya dengan Ad iblis, Adam, Bedanya iblis dengan Adam. Ya. Maka tidak boleh kita tafsirkan dua tangan dengan apa kekuatan atau apa nikmat. Kalau ditafsirkan dengan dua, dua kekuatan atau dua nikmat, maka tidak ada bedanya iblis dengan Adam, tidak ada spesialnya Adam. Oleh karenanya Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu Wataala. Adapun bagaimana tangannya Allah tidak boleh kita bayangkan dan Tentunya tidak boleh kerana leisah kami apa syaitan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wataala. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian iblis berdalil dia mengatakan anak Hayron minho saya lebih baik daripada Adam dalilnya apa iblis kau lebih baik daripada Adam khalaq min nar wah khalaq min tin kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah inilah sisi penilaian iblis dia pernah merasa lebih hebat daripada nenek moyang kita, ya. Kenapa? Karena dia merasa Unsur penciptaan dia lebih baik daripada Unsur penciptaan kita Kita diciptakan dari apa? Tanah Iblis diciptakan dari apa? Dari api ya. Dia mengatakan karena api lebih baik daripada Tanah, maka saya iblis lebih baik Daripada Adam ya. Jadi kita mau debat iblis hari ini Jangan ya. Iblis kau ngaco iblis ya. Bunda lilanmu ngawur ya. Jadi, Kalau iblis ajak ente berdebat, ente debat dia ya. Gimana caranya? Kita bilang pertama Kalau anda wahai iblis ingin Membandingkan diri anda dengan Adam Maka jangan bandingkan dari unsur Tapi dari yang ada sekarang Sekarang kan yang Allah sedang memilihkan Adam yang sudah jadi Adam sekarang lebih pintar dari ente Punya ilmu yang kau tidak miliki ya. Kemudian Adam spesial Allah ciptakan dengan kedua tangannya Kenapa anda kemudian berbicara tentang Unsur asal Unsur apa? Asal ya. Kalau ada satu orang misalnya hafal Quran, Tapi bapaknya dulu Uh, misalnya uh, misalnya orang miskin Yang satunya koruptor Bapaknya dulu pejabat ya. Kita bilang memang lebih baik Yang hafal Quran miskin bapaknya dulu orang miskin Jangan mengatakan saya lebih like. nah, baik Kenapa bapak saya dulu pejabat Itu bapakmu bukan kamu ya. Asalmu tapi kamu sekarang begini modelnya koruptor ya. Sama iblis taruhlah Taruhlah Bahwasanya api lebih hebat daripada tanah Nah cara penelitian anda salah iblis ya. Karena yang di bandingkan harusnya yang sekarang bukan apa asalnya ya. sekarang yang jelas Adam lebih hebat daripada kamu karena Adam ditunjukkan oleh Allah dia mengetahui apa ilmu yang kau tidak ketahui ini bantahan yang pertama yang kedua perkataan engkau wahai iblis bahwasanya api lebih baik daripada tanah itu pun tidak benar saya bilang api lebih baik daripada tanah justru tanah lebih baik daripada api Tanah lebih kokoh, tanah lebih tenang, tanah lebih tahan lama, kokoh, tenang, tahan lama dan juga banyak faedah yang bisa dimunculkan. Tumbuh-tumbuhan, ya. orang bisa berjalan di atas tanah tersebut, mendatangkan kebaikan. Adapun api, cepat bergerak, tidak stabil, membakar, merusak, ya. kemudian tidak bertahan lama. Ya. Maka siapa bilang tanah lebih, lebih. Saya bilang api lebih baik daripada apa? Tanah. Yang benar, tanah lebih baik daripada api. Ini bantan yang kedua. Bantan yang ketiga, taruhlah engkau wahai iblis. Bahwasannya benar perkataanmu Api lebih baik daripada tanah Dan benar engkau lebih awdol daripada Adam Benarlah seperti itu Tapi sekarang kau berhadapan dengan perintah Allah Allah suruh kamu untuk sujud kepada Adam Maka tidak boleh kau menggunakan analogi Tidak boleh kau menggunakan kias Karena sudah ada dalil di hadapanmu Untuk kau sujud kepada Adam Dan para ulama menyebutkan istilah seperti ini Kias analogi yang bertentangan dengan dalil Namanya kias fasidul iktibar Yaitu kias yang rusak yang tidak bisa dianggap Kenapa bertabrakan dengan dalil Bertabrakan dengan apa? Dalil Oleh karenanya Iblis salah ya Dan tidak benar tak kalau dia membangkang perintah Allah Subhanahu SWT Kenapa Iblis tidak mau sujud kepada Adam? Jawabannya karena dia hasad Karena dia hasad dia sombong dan dia dengki kepada Adam. Oleh kerana para ulama' didinukil oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Bahasanya, Awalu dhambin usiyallah Fis sama wa fil ard Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati Baik di langit maupun di bumi adalah karena hasad. Karena hasad. Di langit karena hasadnya iblis kepada Adam. Dan di bumi karena hasadnya qabil kepada siapa? Habil. Yang Allah sebutkan. Wathul 'alayhim nabaa bani Adam bil-haq idqarba kurbanam, fatuqbilah min ahdihimah, walam yatuqbil min al-akhir. قَالَ لَأَقُتُلَ النَّاسَ. Bacaanlah kepada mereka tentang kisah anak-anak Adam. Ketika dua anak Adam mengajukan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fatuqbilah min ahdihimah. Satunya diterima, satunya tidak diterima. Maka yang tidak diterima hasad kepada yang korbannya diterima. Karena hasadnya akhirnya dia mengatakan, aku tulandak, saya akan bunuh engkau saking hasadnya, sampai saudara kandungnya sendiri mau dia, dia bunuh karena hasad itu berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya yang menyakitkan hati seorang, kalau orang sudah tertimpa hasad, sangat sakit hati dia, sehingga dia ya, menolak kebenaran dan dia ingin melampiaskan, Di antaranya sampai pada tingkatan apa? pembunuhan ya, pembunuhan Jadi saya pernah ketemu dengan seorang, mengeluh kepada saya, Ustaz. saya punya saudara, lulusan Pondok Ustaz, tapi dia menyihir kerabat saya kenapa? dia dengki sama kita, Ustaz. Mau oh, dia dari pondok, tahu itu sihir haram, tahu Ustaz. Tapi karena sekian hasatnya sudah tahu sihir itu apa? Haram, namun dia tidak kuasa menahan apa? kejengkelannya, maka dia tempuh meskipun itu haram. Kenapa? Karena hasat Karena hasat ya. Karena hasad. Nah, sekarang iblis Hasat kepada Adam. Dia sakit hati sama Nabi moyang kita, ya. Sakit hati. Kenapa selama ini dia hebat? Sampai disejajarkan di kalangan para malaikat. Pintar Berilmu, rajin ibadah, tahu-tahu datang pemain baru, Allah kasih kemuliaan. Pendatang baru, datang pendatang baru Adam Alaihissalam, diciptakan dengan kedua tangan Allah, diajari ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah lebih hebat daripada iblis, sekarang disuruh sujud lagi, gimana nggak jengkel ya? Ini datang pemain baru, terus tahu-tahu jadi muder gimana nggak jengkel? Ini baru datang baru, kemudian jadi direktur ya, jadi pemimpin lah. Saya sudah lama di sini. Ya. Sekarang suruh tunduk sama dia, nggak nggak boleh seperti ini. Jadi kedingkian apa? Iblis luar biasa kepada Adam alaihissalam. Sampai-sampai iblis nekat masuk neraka jahanam, gara-gara tidak mau sujud kepada Adam. Nggak apa-apa resikonya masuk neraka, dia nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak mau sujud kepada siapa? Adam. Dan dia bersumpah. Ya, setelah dia difonis masuk neraka, dia mengatakan fa'amzirni ila yaumil yuba'tsu. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda Adam dan keturunannya. Ya. Kata Allah, innaka minal munzirin. Kau akan ditangguhkan kematianmu. Dan ini dalil para hadirin bahwasanya dari golongan jin yang usianya panjang sampai hari kiamat cuma iblis. Cuma iblis. Adapun jin-jin yang lain tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya jin-jin lain kemudian umurnya juga sampai ribuan tahun, ya. Makanya kalau ada jin, ngaku-ngaku, saya umur saya sudah 3000 tahun. Dia bilang, tidak ada dalilnya. bilang gitu. Nah <laughs> <laughs> iya. Ya. Nanti jangan-jangan dia bilang, saya umur saya 2000 tahun. Dulu saya pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wah oh, ini jin sahabat berarti, kan? Repot. Atau ya. saya pernah ketemu Nabi Musa. Kita jangan percaya ya. Kita jangan percaya. Dan jangan terlalu banyak dialog sama jin ya. Kalau Rukiah kita dakwahi, suruh masuk Islam. Kalau enggak kita baca. Al-Qur'an ya, suruh dia keluar dari jasad manusia. Karena jin tidak bisa kita percayai susah, ya. Jangan ada yang mengatakan ustaz tapi zahirnya dia muslim. Gimana zahirnya wong dia gaib? Gimana, ente, gimana dia? Ya, dia ente tahu dia? Gimana ngelihat ya, dia? lihat dia salat. Ente tahu dia salat, Ini tidak tahu dia gaib, gimana ente bisa bilang zahirnya dia jujur, ya. Makanya jin yang umurnya panjang sampai hari kiamat cuma siapa? Cuma iblis. Yang lainnya hidup dan mati. Hidup dan mati sebagaimana manusia. Umurnya berapa? Allah alam kita tidak tidak tahu. Kata Allah innaka minal munzirin. Ini dalil bosnya iblis juga sebenarnya bisa mati. Makanya dia minta untuk ditangguhkan sampai hari hari kiamat. Dan Allah mengatakan, "Allah kabulkan." Allah kabulkan. Sampai sebagian Allah mengatakan, ya, jangan seudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja minta kepada Allah dikabulkan apalagi ente katanya. Ya. Kita tetap urusan husnuzon kepada Allah sambil uh, menjauhi segala kemaksiatan ya. Oleh karenanya para hadirin hadirin subhanahu wa Iblis kemudian berusaha menggoda Adam. Tujuannya apa? Tujuannya agar Adam dan Kutrunia masuk neraka. Masuk neraka. Dan ini kata para ulama, hasad tertinggi. Hasad tertinggi. Bentuk hasad tertinggi. Hasad itu, secara umum, kalau orang namanya hasad, dia ingin perpindahan kenikmatan dari orang yang dia hasati. Dia orang itu misalnya direktur, saya enggak. Saya ingin saya jadi direktur, dia turun. Ini kebanyakan orang seperti itu. Ada orang hasad sama-sama punya toko, satunya kurang laris, satunya laris. Yang tidak laris hasad, dia ingin toko temannya tersebut tidak laris, dia yang laris. Dia ingin perpindahan kelarisan, pindah kepada dia. Dia ingin direktur pindah kepada dia. Jadi kebanyakan orang hasad itu ingin pemindahan kenikmatan, faham? Ada seorang hasad sama temannya, temannya punya istri yang cantik. Kata dia kapan teman saya mati biar saya nikahi istrinya. Jadi apa namanya perpindahan kenikmatan Paham? Ini kebanyakan orang hasad seperti ini. Iblis dia tidak perlu perpindahan kenikmatan Dia hasadnya kurang ajar. Nggak apa-apa, saya nggak perlu tinggal di surga. Yang penting Adam ke neraka sama saya. Paham? Seharusnya kalau orang hasad, harusnya kalau iblis hasad gantian. Saya yang di surga, Adam yang geser. Enggak, dia bilang saya nggak perlu di surga. Yang penting Adam masuk sama neraka sama sama Ini hasad yang jelek seperti ini. Ada orang dua tokoh enggak laku, saya pengin dia juga enggak laku seperti saya enggak laku. Ini hasad ini saking parah ini apa? busuknya hatinya. Bahkan saya bilang ini hasad paling tinggi tuh hasad, hasad paling top, hasadnya siapa? Iblis. Kenapa? Karena orang yang hasad itu orang menderita. Orang yang hasad itu yang paling dia siksa adalah dirinya sendiri sebelum dia menyiksa orang lain. Terlebih lagi orang yang dia hasadi ternyata semakin berkembang, semakin kaya, semakin dikenal, dia semakin sakit apa? sakit hati, ya. Semakin sakit, sakit hati. Maka orang yang hatinya bersih daripada hasad, maka dia bahagia. Dia tentram, dia tenang. ya. ya. Dia tahu bahwasanya pembagian seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu pembagian ilmu juga Allah yang bagi. Pembagian rezeki juga Allah yang bagi. Dia rizu dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Sebagaimana dia rizu Allah memberikan kelebihan kepada saudaranya. Ya. Dan dia yakin bahwasanya belum tentu kalau kelebihan tersebut Allah berikan kepada dia belum tentu dia bisa menjadi orang yang yang bersyukur. Jadi ya, kita sekarang hasad sama orang sama orang mungkin punya rumah mewah punya mobil mewah. Coba kalau pinginnya pinginnya kita yang seperti itu. Tapi Allah tahu ente enggak pantas jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya ente enggak pernah ngaji enggak pernah ke masjid, ya. nakal dan macam-macamnya. Sudah ente miskin cukuplah. Allah <laughs> maha tahu. Allah maha maha tahu. Ya. Ada orang misalnya hasad, seorang da'i hasad kepada da'i yang mungkin terkenal. Kalau dia datang yang hadir banyak. Allah tahu ente belum bisa seperti dia. Kalau ente seperti dia, mungkin ente ria, sombong, kacau dan macam-macamnya. ya Maka sudah ente begini-begini saja da'i. Apa namanya? Da'i lokal. Karena ada da'i lokal, da'i interlokal sama da'i internasional. ya <laughs> Allah tahu ente belum pantas untuk menjadi da'i da internasional. So, husnudan kepada Allah. Karena kalau ente jadi dai internasional mungkin ente sombong, riak dan macam-macamnya. Sudah belum belum. Ente pingin seperti Syekh Abdul Razak ya ente siapa? Pingin di Istiqlal kemudian hadir sampai ratusan ribu, ya, ente siapa? Apa enggak kaco hati ente waktu yang hadir sebagian gitu banyak. Sudah ente kelas kampung saja sudah alhamdulillah. Jadi maksud saya, tidak perlu kita hasad, kita husnukan kepada Allah. Belum tentu kita bisa menerima kenikmatan tersebut. Ya, belum tentu. Allah lebih tahu. Yang penting kita berusaha. Ente bekerja, kerja cari rezeki. Ente jadi dai belajar sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak sampai pada derajat yang tinggi, yakinlah Allah lebih tahu yang terbaik bagi bagi kita. Jangan suudan kepada Allah Subhanahu Wataala. Taib. Jadi iblis ini e, luar biasa hasatnya sampai dia enggak mesti gantikan Adam di mana di surga. Yang penting Adam masuk neraka sama sama dia. Itu cita-citanya. Taib. Akhirnya iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu Wataala untuk menggoda Adam ya. dia bersumpah, la aguwiyannahum ajmain, bukan cuma Adam, bahkan anak keturunannya. Saya akan goda Adam dan keturunannya seluruhnya. Iblis yang menjadi target iblis bukan Adam saja, tapi seluruh apa? Keturu keturunannya. Kita semua ini kena target. Tidak ada yang luput dari target siapa? Iblis. Mau Anda Ustadzah, semuanya kena target. Mau kiai, mau ulama, semuanya kena target apa? Iblis. Masing-masing sudah iblis rencanakan untuk meng... digoda, untuk dimasukkan dalam neraka jahannam. Thummala aatiyannahu min bayni aidihim, min kholfihim, wa an aimanim, wa an shamilihim, wa la ta jiru Allah iblis bersumpah di hadapan Allah. Ya Allah, saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping, dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka ingkar kepada Engkau ya Allah. Iblis sudah berjanji bahwasanya saya akan menjerumuskan mereka ke bayangan mereka dalam neraka jahannam dan ini tekad iblis dan dia berazam untuk melakukannya dan dia melakukannya. Baik, Allah ciptakan Adam. Allah sebutkan ayat 35, Allah ciptakan Adam. Rupanya Adam jalan sendiri, ya. Maka dia butuh teman. Allah ciptakan temannya siapa? Hawa. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqurabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Min nafsi wahida. Kemudian Allah ciptakan dari satu jiwa tersebut istrinya, yaitu siapa? Hawa. Setelah dari Adam dan Hawa, maka Allah tebarkan banyak lelaki dan banyak wanita. Namun asalnya dari satu-satu jiwa. Hawa diciptakan dari apa? Dari tulang rusuknya Adam. Sebenarnya dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW istausu bin nisa'i khairan hendaknya kalian para suami berbuat baik kepada para wanita ya. kenapa? fa'innal mar'ata khuliquat min zila karena wanita diciptakan dari tulang apa? tulang rusuk wa'inna a'wajah syai'in fi zila a'lahu dan semuanya yang paling bengkok di, di tulang rusuk itu bagian atasnya fa'inza hatta tukimuha kasartaha kalau kau hendak meluruskan tulang tersebut meluruskan wanita kau akan memecah mematahkannya ya. maka ingat wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang apa yang bengkok dengan paling bengkok mananya atasnya sebenarnya mengatakan yang paling bengkok itu ininya apa <laughs> eh kelihatan ya <laughs> maksudnya apa maksudnya mereka naqisati aklin akal mereka apa Akal mereka kurang. Sini sering, sering saya sampaikan. Bukan maksudnya akal mereka kurang berarti IQ mereka, IQ mereka, kecerdasan mereka jongkok tidak. Kita tahu sebagian kita pernah sekolah, ya, laki-laki kita ranking 12, kemudian perempuan ranking 1. Banyak seperti ini. Mereka lebih cerdas daripada kita, dari sisi IQ. Tetapi yang dimaksud bukan dari situ. Yang Rasulullah SAW katakan akalnya kurang artinya apa? Mereka lebih mendahulukan perasaan daripada nalar. Mereka mendadukan perasaan daripada nalar. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan, wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Maka jangan sekali-sekali merasa, wanita merasa dirinya lurus. Ingatlah dia itu bengkok. Ya. Ya. Oleh karenanya para hadirnya antara subhanahu wa ta'ala, saya sering sampaikan sebagai bukti, coba kalau anda kasih uang sama wanita. Nih uang, kita punya gaji 2 juta nih. Masuk ke mall. Bawa aja ke mall. Kenapa? Bawa ke mall. Ingatlah, ya, jangan beli macam-macam ya. Dia pasti tergoda. Ya. Lihat baju baru, ini baru. Jangan lihat apa-apa ya susah dia. dia, dia akhirnya ngambil baju, ngambil baju, waduh, padahal SPP anak belum bayar, dia ambil aja, nanti suami saya bisa utang katanya, <laughs> ambil aja. Kenapa dia mendahulukan perasaannya daripada apa? Eh dia pingin, dia pingin, gimana lagi? Dia tidak mikir nalarnya dia terputus, dia tidak mikir bahwasanya masih begini masih begini Enggak. Dia pokoknya beli, ya laki-laki enggak. laki-laki kalau suruh masuk mal, milih-milih baju dia, waduh. Mau beli nanti belum bayar. Waduh, listrik belum bayar. Oda enggak jadilah, enggak jadi beli. Akhirnya enggak jadi beli, karena terlalu banyak mikir. Ya. Tapi pada hari yang kalau wa ta'ala Oleh karenanya, ya uh, Rasulullah SAW menyuruh lelaki untuk apa? Berbuat baik kepada para wanita dan ingat bahwasanya wanita pasti punya kekurangan, ya, ada kebengkakan, ya, ada tidak kestabilan dalam uh, berpikir ya. Kenapa? Karena akal mereka kurang, mereka lebih mendahulukan perasaan daripada apa, daripada nalar-nalar mereka. Maka diciptakanlah Hawa untuk menemani Adam alaihissalam. Kemudian Allah berkata, "Ya Adam, sekun anta wa zaujuka aljannata wa kula minha ragadan, ragadan haitsu shi'tum." Wahai Adam, diamillah oleh engkau dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja engkau suka. Maka Adam makan di surga banyak pohon, ya, di surga banyak banyak pohon, ya. Tapi ada satu yang Allah larang. Kata Allah walata kurobahadi syajaratah dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Allah tidak mengatakan jangan makan, dekati saja engkau boleh. Dekati saja engkau, engkau boleh. Dan larangan untuk mendekati lebih berat daripada sekedar maksudnya lebih lebih mengena daripada langsung melakukan. Makanya Allah membuat takbir walata kurobozina, jangan dekati apa. Zina, Allah tidak mengatakan walat zinu jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan mendekati zina. Artinya seluruh wasilah yang bisa mengantarkan kepada perzinahan dilarang, jangan didekati. Ya, seperti pandangan haram, seperti berkholwat dengan wanita, berduran dengan wanita, ya, hubungan-hubungan gelap ya, di HP dan macam-macamnya, jalinan-jalinan terlarang di Facebook dan macam-macam ini semua mengarah kepada hal-hal yang haram maka dilarang untuk didekati. Ya, e, maka Allah mengatakan walatak roba'hadis sajarah jangan Kalian berdua mendekati pohon ini. Fataku nabi nafzulimin maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Adam tahu hal ini, tapi dia lupa. Kenapa? Karena godaan iblis yang sangat hebat. Allah subhanahuwataala dalam surah Taha walaqad ahadina ilah Adamah mingkoh belu fanasya falam najidilahu azma. Kami telah mengingatkan kepada Adam sebelumnya, tapi dia lupa. Dan kami tidak mendapati apa namanya, artinya Adam lupa ya. Kenapa? Dia lupa karena luar biasa gue dan iblis. Allah sudah ingatkan. Wakulna ya Adamu inna hada adul laka walizaujika, فلا يخرجنكما من الجنة فتشفق. Kata Allah wahai Adam, sungguhnya iblis ini musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga fatashqo, kau akan susah sengsara. Kenapa di surga kau enak? Kata Allah Innalaka Allah ta'ju'afihi walata'aro. Kau di surga kau tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang. Ada pakaian yang kau pakai. Anakalatas ma'ufihi walata'tha. Kau tidak akan kehausan dan kau tidak akan kepanasan. Enak di surga. Kau makan apa saja ada. Langsung dikabulkan. Tidak akan pernah lapar. Kenapa kau makan? Bukan karena lapar, tapi karena berlezat-lezat. Banyak buah-buahan, banyak makanan. Bukan lapar, tapi karena berlezat-lezat. Kemudian kau dalam kondisi mulia, pakai pakaian. Dan kau tidak akan kehausan, dan kau tidak akan kepanasan Di surga sejuk terus Di surga apa sejuk? Sejuk terus Tidak akan apa? Kepanasan Tapi kalau kau melanggar, fatasko Kau akan sengsara, kau akan turun ke bumi Dan kau akan susah cari makan Bekerja keras, berkeringat dan macam-macamnya Allah ingatkan Allah sudah ingatkan, tapi Adam lupa Adam lupa dan anak keturunannya juga apa? Lupa Maka Allah sebutkan, mulailah iblis Menggoda Adam Waswas ilaihi syaitanu, Qala ya Adamu, hal Aduluka ala sijaratil Khuldi wa mulkillah yabella. Iblis pinter waktu menggoda Adam. Apa yang iblis tawarkan? Kata iblis, wahai Adam, syaitan pun membuat waswas menggoda Adam. Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu pohon yang akan mendatangkan keabadian dan kerajaan yang selama-lamanya tidak akan sirna. Kenapa? Wadalah bisawab. Waktu Allah menyebutkan kenikmatan kepada Adam, Allah tidak menyebutkan masalah abadi. Allah hanya mengatakan, "Adam, kalau kau di surga kau tidak akan lapar, tidak akan apa? haus, tidak akan telanjang, tidak akan apa? tidak akan kepanasan." Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati, tidak ada perkataan itu. Yang Allah janjikan kepada Adam, kau di surga tidak akan uh, lapar, tidak akan telanjang, tidak akan haus, tidak akan apa? Kepanasan. Nah ada satu poin yang Allah tidak sebutkan, kau tidak akan mati. Maka ini yang dijadikan bahan godaan oleh Iblis. Maukah kau tunjukkan kepada engkau pohon yang akan buat kau kekal. Iblis pintar, makanya kasih subuhatnya pintar ya. Ini perkara yang orang jatuh dari sini. Ya. Iblis tahu, si fulan kau kalau digoda dengan cewek. Si fulan kau kalau digoda dengan apa? Jabatan. Oh ini kalau digoda cewek dia tidak bergeming. Ya. Ya, karena memang dia tidak punya hasrat Ganti lain digoda dengan apa? Digoda dengan harta Iblis tahu ya tahu. Oh, kalau ini dia goda dengan Apa namanya? Pengikut Digoda dengan macam-macam lah Iblis tahu Jadi Iblis uh, Menggoda Adam dari sisi ini ya, ya. Dalam ayat yang lain Manahakuma rabbukuma Anhadhi syajaroti Illa antakuna malakaini Autakuna minal khalidin Sungguhnya Allah melarang kalian untuk makan dari pohon ini kecuali karena kalian akan mencap menjadi malaikat atau akan menjadi orang-orang yang kekal di surga dan siapa yang tidak ingin kekal di surga Adam ingin kekal di mana di surga ingin selama-lamanya di surga selama-lamanya di di surga Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka iblis melancarkan sumpahnya luar biasa menggoda Allah abadikan dalam surat al-Araf kata Allah Wakaw sama ini lakumalaminan nasihin Maka iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Bersumpah demi Allah wahai Adam dan Hawa. Ini lakumah laminan nasin. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ini itu ada nuntaukit. Sungguhnya aku ini lakumah kepada kalian benar-benar laminan nasin. Pun, ditekanin terus, tekanin terus. Sampai tiga tekanan. Nuntaukit, lamtaukit, lamtaukit. Sumpah lagi. Jadi, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Demi Allah wahai Adam dan Hawa. Sungguh saya ini benar-benar sungguh-sungguh ingin kebaikan bagi kalian Apa? Berdua. Saya sedang menasihatkan kalian berdua. Makanlah kalian akan apa? Kekal. Saya ini ingin kebaikan bagi kalian berdua. Adam kaget. Ini baru pertama kali pengalaman dia digoda. Yang goda langsung iblis, bukan corcoy corcoynya. Langsung apa? Iblis. Dan iblis mengeluarkan segala kekuatannya untuk menipu Adam. Di antaranya dia bersumpah dengan nama Allah. Adam tidak sangka ternyata iblis kabulan. Eh, kabulan apa? Pendusta ya. Kabulan itu bahasa seorang ya. Ternyata iblis apa? Dusta. Dia tidak menduga ternyata iblis apa? berdusta. Karena memang dia tidak pernah digoda sebelumnya Adam. Baru pertama digoda yang goda langsung siapa? Iblis. Langsung dengan sumpah palsu. Dengan luar biasa sungguh-sungguh benar-benar saya ini demi Allah ingin kebaikan bagi kalian. Berdoa. Subhanallah. Di surga ini di antara faedah insyaallah ulama, di surga banyak sekali hal yang halal. Waktu Adam masuk di surga banyak pohon-pohon yang lain. Kata Allah, silakan kau makan di manapun kau suka, di manapun kau berada kau dan istrimu, tempati di surga di manapun. Surga luas banyak sekali buah-buahan banyak sekali pohon-pohonan. Cuma satu saja jangan kau dekati, satu saja yang haram. Tetapi justru satu inilah yang dihiasi oleh iblis. Ya. Kata iblis, telah bersumpah di hadapan Allah, la uzayinan la fil ardi saya akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka di atas muka bumi. Oleh karena terkadang banyak perkara yang halal, kita tinggalkan. Ada satu yang haram, iblis hiasi Sehingga kita terjebak ke arah situ. Padahal yang halal yang lain banyak. Padahal yang halal yang lain apa? Banyak. Sehingga kita terjebak pada perkara yang haram tersebut. Sebenarnya dia dihiasi oleh apa? Iblis. Lihatlah yang dialami oleh nenek moyang kita, Adam AS. Betul banyak pohon yang halal, buah-buahan yang halal. Sebenarnya dia sudah senang, bahagia, sudah kenyang. Atau sudah apa namanya tenteram dengan pohon-pohon yang lain. Tapi iblis menghiasi satu yang diharamkan. Dihiasi akhirnya Adam pun terjebak. Karena iblis sudah bersumpah untuk menghiasi apa? Kemaksiatan. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma Akhirnya Syaitan pun menggelincirkan mereka berdua dan berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari dari surga ya. dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala ya, fa'akala minha perhatikan saya ingin menyampaikan takbir dalam Al-Quran, firman Allah fa'akala minha, akala disini ada domir musanna, dua-duanya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia maka dua-duanya makan, yaitu Adam dan Hawa, bareng-bareng makan karena godaan waktu itu iblis mengoda Adam dan Hawa sekaligus Karena ini berduaan terus. Bukan datang ke Hawa dulu, baru kemudian ke mana? Ke Adam atau Adam dulu, baru ke Hawa. Tidak, mereka lagi berdua. Ya. Inilah kuma, makanya dalam Al-Quran, Inilah kuma laminan nasihin. Dalam domir dua. Sungguhnya saya bagi kalian berdua. Hendak berbuat baik kepada kalian berdua. Demi Allah kata Iblis. Ya. Makanya dua-duanya langsung kata Allah. Fa akala minha. Dua-duanya Adam dan Hawa. Kenapa saya sebutkan masalah ini? Karena saya akan terakhir di kajian, saya akan buka uh, Injil. ya. Bagaimana versi kisah Nabi Adam menurut apa? Injil ya. Ini yang punya Injil tolong dibuka ya. Ee uh, minha. Maka dua-duanya makan. Kata Allah fa badat lahumā sa'ātuhumā. Maka tersingkaplah kemaluan mereka berdua. Sa'ah. Sa'ah ketika malaikat disebut dengan apa namanya? Sa'ah. Sa'ah artinya ke keburukan. Kenapa kalau seorang terungkap kemaluannya dia merasa malu? Maka disebut dengan apa? Sa'ah. Fa-baratullahu masauatuha maka tersingkaplah kemaluan mereka berdua. Fatwika yasifani aleihimah mihwarakil jannah. Mulailah mereka mengambil daun-daun untuk menutupi kemulan mereka. Kata Allah wa aso'adamu robbahu fagawa. Maka Adam telah bermaksud kepada Robnya. Adam melakukan kesalahan. Adam melakukan apa? Kesalahan. Ini para hadirin dalam ayat yang lain di antara tujuan iblis mengoda Adam adalah untuk membuka aurat. Adam dan Hawa. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Araf, "Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanziu anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihim." Kata Allah wahai anak-anak Adam, hati-hati jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan. Semuanya syaitan telah mengeluarkan kedua nenek moyang kalian dari surga. Yanziu anhuma, di iblis mencabut pakaian Dua pakaian dari Adam dan Hawa. sawatihim. agar menampakkan kepada mereka aurat mereka. Jadi di antara tujuan iblis menjadikan nenek moyang kita telanjang. Dan itu terus dilancarkan oleh iblis sampai sekarang. Iblis ingin para wanita terlihat apa, tersingkap auratnya. Iblis ingin para wanita menampakkan keindahan tubuhnya. Apalagi sekarang timbul propaganda yang menyatakan bahwasanya itulah kemodernisasi namanya modern peradaban kemajuan kalau orang para wanita terbuka sebagian auratnya terbuka sebagian betisnya terbuka sebagian pahanya terbuka sebagian buah dadanya inilah kemajuan padahal sebenarnya kita tahu telanjang itu adalah primitif Ia atau tidak iya di mana-mana namanya telanjang itu apa primitif ya mau di hutan ini hutan Australia hutan Irian Jaya hutan mana-mana ada orang namanya orang apa namanya primitif mereka tidak pakai baju yang mudah dan sedikit, cuma pakai cawat di kemaluannya. Yang maju sedikit, mulai menutup buah dadanya. Ini mulai ada kemodernisasi. Akhirnya manusia semakin berkembang, berkembang. Mulai rapi, mulai pakai baju, mulai sopan, mulai menutup. Maka itu keperadaban. Sekarang ingin dibalik oleh syaitan, justru yang telanjang-telanjang itu yang apa? Merupakan peradaban. Dan ini memang tujuan syaitan. Dan itu laris. Sekarang justru orang yang pakai jilbab, maka dilihat macam-macam. Ini kok pakai jilbab? Apa namanya? Orang kampung ya? Apalagi namanya Khadijah, Fatimah mau nya namanya keren-keren, Julia, apa ya? Ju apa namanya? Juju gitulah kurangnya namanya. Ini sudah nama nama Fatimah, Khadijah, Aisyah pakai jilbab kampung banget deh. Jadi Ini kesankan bahwasanya orang yang pakai jilbab orang primitif. Padahal sebaliknya yang terbuka auratnya itulah yang apa? primitif ya. Ya. primitif ya. Saya punya teman cerita, dia mendaftar di suatu perusahaan eh dia berjenggot celana cingkrang. Secara ujian dia dia lulus semua. Dia mau jadi manajer kalau dipanggil sama anak buah bosnya. Intinya anak buah bosnya itu perempuan, panggil dia kemudian pakai celana apa celana rok di atas mata lutut ya apa namanya di di di apa iya di, di atas di atas lutut. Kemudian kelihatan sedikit buah dada. Kemudian dialog sama teman saya. Dia bilang, "Pak, bos saya setuju, Bapak intinya lulus." Cuma ada satu permintaan bos, bisa gak jenggotnya dicukur sama celananya jangan cingkrang ya. Sambil ngelihat teman saya terus, terus dia komentar cewek ini, Bapak agamanya apa sih pak, aliran mana sih, kok ada jenggot ada cingkrang. Teman saya sudah emosi, <laughs> dia bilang, mbak itu yang alirannya mana, mana dalam Al-Quran bukalah buah dadamu, mana dalam Al-Quran angkatlah rokmu, Di mana dalam Al-Quran, mbak itu islamnya mana. Oh maaf mbak, Masihnya dia. dari tadi saya gelisah mbak, tutup-tutup terus itu dari tadi. <laughs> Akhirnya mbak itu, oh ya nanti kita kontak lagi. Kata teman saya, pasti tidak diterima. <laughs> Dan memang tidak diterima setelah itu. <laughs> Jadi aneh, sekarang orang yang menjalankan Islam dengan baik dituduh dengan pandangan yang tidak-tidak. Yang pakai jilbab dia bilang primitive, yang dibilang, pakai jilbab dia bilang ketinggalan, ketinggalan zaman. Ini semuanya kerjaan setan. Setan memang ingin menampakkan aurat wanita, Sebagaimana syaitan telah membuka auratnya Adam dan Hawa nenek moyang kita Taib, Para hadirin dan hadirat Yang menamatkan subhanahu wa ta'ala Akhirnya ya, Adam alaihissalam bersalah Dan ini pertama kali dia Berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Wa kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu Turunlah kalian ke bumi Sebagian kalian akan menjadi musuh bagian, ya Bagi yang lain Dari sini khilaf di kalangan para ulama' Apakah surganya Adam yang Adam pernah tempati alaihi salam itu surga yang akan didatangi oleh orang kaum mu'minin di hari kiamat kelak? Ataukah surganya dulu surga lain? Berbeda dengan surga yang akan didatangi oleh kaum mu'minin Maka ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat Jumur ulama berpendapat bahwasanya surga itulah yang pernah Adam keluar darinya itulah surga yang akan didatangi oleh kaum mu'minin pada hari kiamat. Sebagian lagi mengatakan tidak Kenapa? Karena di surga yang pernah ditempati Adam, ada yang diharamkan ada yang diharamkan, itu pohon apa? pohon kuldi, sementara surga nanti di ahli kiamat tidak ada yang apa? tidak ada yang diharamkan, semuanya halal ini menunjukkan surga yang berbeda ada yang matang surganya di bumi, adanya surga bukan di langit, tapi di mana? di bumi, entah di daerah India, daerah mana ya? yang benar Allah Alhamdulillah, surga itu surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin. dan surga yang ditempati oleh Adam dahulu bukanlah darul jaza makanya beda aturannya Adam bukan darul jahat, memang Allah, Allah tempatkan Adam ya. Tempatkan Adam Untuk digoda oleh iblis Kemudian Allah Dan Allah memang sudah sudah rencanakan Adam Untuk tinggal di atas muka bumi, sebelum Allah menciptakan Adam Makanya Allah mengabarkan kepada para malaikat Ini jailun fil ardi khalifah Saya akan ciptakan manusia di mana? Di muka bumi Cuma skenario ceritanya sampai ke bumi Begitu ceritanya Tinggal ke surga dulu Sehingga ada kerinduan anak-anak Adam Untuk kembali kepada kampung halaman yang sungguhnya Itu apa? Surga Dan surga berbeda memang berbeda, surga maksudnya berbeda bisa mengalami perubahan. Ini pendapat yang kuat bahwasanya surga bisa mengalami perubahan, ya. Tidak tidak tidak tidak statis seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa berzikir seperti ini ditanamkan bagi dia pohon korma Barang siapa yang bikin begini maka dibangunkan bagi dia istana di surga. Berarti ada perkembangan. Tanam ditambah, tanam ditambah di zaman Adam dulu belum ada bidadarinya. Cuma siapa? Hawa. Cuma Hawa. Makanya Adam ini nabi yang tidak poligami, ya. <laughs> Saya ada yang pesan sampai Ustaz kalau ngisi tolong bahas poligami dong. Saya bilang kamu salah. Kali Nabi Adam tidak poligami. Kalau Nabi Sulaiman, dia ya, poligami. Nabi siapa? Nabi Daud poligami. Nabi Yakub poligami. Nabi Ibrahim poligami. Apalagi Nabi Muhammad SAW juga poligami. Kebetulan Nabi Adam apa? Tidak poligami. Jadi sunnahnya Nabi Adam tidak poligami. Alaihissalamnya. <laughs> Jadi Nabi Adam tidak poligami. Ya. Kalau anda tidak poligami ada contohnya juga Nabi, Nabi Adam. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi e, di surga dahulu tidak ada bidadari. Ya, dan surga bisa berkembang. Di kemudian hari di hari kiamat Allah e, tambah isi surga, di antaranya Allah ciptakan para bidadari, di antaranya Allah ciptakan para pelayan-pelayan wildan -pelayan, mukhalladun ya. Allah tambah istana-istana ya, di surga dan yang lainnya yang lainnya. Jadi Allah alam bisa mendapat yang kuat mendapat jumhur, surga yang Adam keluar darinya itulah surga yang akan kaum mukminin apa? kembali uh, kepadanya. Baik, <tuh> Allah turut turun dan kulnah biitu ba'dukum li ba'd in adu. Sebagian terkena menjadi musuh yang lain. Anak-anak Adam akan saling apa? bermusuhan. Kemudian anak-anak Adam akan bermusuhan dengan keturunan iblis, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian di bumi mustaqar tempat tinggal. Istikrar tempat tinggal yang menetap, wamacahun ilahin dan kesenangan hidup yang sampai waktu yang telah ditentukan. Syekh Usaimin rahimahullah berdebat dengan ayat seperti ini, bahasnya tidak ada tempat tinggal yang mustaqir yang tetap bagi manusia kecuali di bumi. Ya, fiha tahyouna, wafiha tamutuna, waminha tuhrajun. Dalam ayat yang mana kata Allah di bumi itulah kalian akan hidup. Allah mendahulukan di bumi, berarti ada yufidul hasar pendahuluan. Apa, apa, pembatasan di bumi itulah hanya di bumi itulah kalian akan hidup, hanya di bumi itulah kalian akan mati dan dari bumi itulah kalian akan di, dibangkitkan. Maka kata Syekh Thaemin tidak mungkin manusia bisa hidup di planet lain, di planet Mars, di apa namanya planet Venus, ya. Mau tinggal di Matahari, enggak bisa ya. Enggak <tik> <tik> bisa tinggal di Matahari. Ya. Ya. Tidak ada tempat tinggal cuma di mana? Cuma tinggal di mana? di bumi. Kalaupun ada orang bisa sampai ke bulan, ya cuma sampai aja tapi mau hidup sana, mau hidup tenteram seperti layaknya bikin sekolah di sana, bikin pondok di sana enggak bisa. Cuma bisa di mana? Di bumi. Karena Allah mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di situlah kalian akan hidup, situlah kalian akan mati dan di situlah kalian akan dibangkitkan. Jadi cuma bumi tempat kita tinggal yang wajar bagi manusia. Kalaupun ke bulan yang sebentar butuh lagi balik butuh asupan apa namanya bantuan dan yang lain-lainnya. Kemudian kata Allah katakan, "Kau ada memerobih kalimatin fathah baa Nabi Adam alaihissalam waktu bersalah baru pertama kali dia punya pengalaman berdosa. Nabi Adam alaihissalam. ini dalil para kata para ulama dan pendapat jumur ulama bahwasanya nabi para ambia mungkin melakukan dosa, tapi dosa kecil, dosa kecil. Mereka maksiym dari dosa besar, namun mereka tidak selamat dari dosa kecil. Dan kalau mereka melakukan dosa kecil, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya. Di antaranya dahulunya banyak seperti Nabi Adam melanggar perintah siapa? Allah Subhanahu Wataala. Di antara Nabi Musa pernah melakukan kesalahan mukul orang sampai akhirnya tidak sengaja ini orang tersebut apa? Mati. Ya. Dan banyak. Ya. Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah lima tuhari mumakhalallahu lak kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi mu? Abasawatawala anjaahul akma dia berpaling dan bermuka masam. kalau datang apa? Uh, orang yang uh, buta ya. Jadi ada teguran-teguran ya. uh, Allah kepada Nabi, para ambiya Nabi Nuh AS Juga terkala minta agar Allah menyelamatkan putranya Allah tegur, itu kesalahan Jadi pendapat yang kuat bahwasanya para ambiya Mereka bisa jadi terjerumus atau salah Dalam dosa-dosa kecil, namun itu pun sedikit Dan mereka yang perlu kita contoh Langsung bertobat Mereka langsung apa? Bertobat ya. Mereka langsung bertobat Ya oleh kerana Nabi Adam alaihissalam masuk bertobat. Nabi Adam baru pertama kali bersalah. Ya. Maka bagaimana cara bertobat? Allah ilhamkan. Inilah makanya Allah berkata: Fathalah ko Adamumir Robbi kalimat. Maka Adam menerima dari Robnya kalimat-kalimat. Itu kalimat untuk minta taubat. Apa kalimat tersebut? Robbana zaulamna amfusana wa ilam taufirlana watarhamna lanakunan mina Khasirin. Itu, Rabbana zolam na'anfusana Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah mendolimi diri kami ya. Wa illam takfirlana wa tarhamna Kalau engkau tidak mengampuni kami Dan tidak merahmati kami Lana kunanna minal khasirin Kami termasuk dari golongan yang merugi Maka Adam pun mengucapkan kalimat tersebut Fatalaka Adam mirabbi kalimat Allah Nabi Adam menerima ilham dari Allah Tentang cara bertobat Fataba alaih, maka Allah pun menerima tobatnya. Innahu huwa tawabur rahim. Sungguhnya, Allah adalah maha penerima tawabat dan maha penyayang. Kulnah bitu minha jami'an. Kata Allah, kami katakan, turunlah kalian seluruhnya dari surga, seluruhnya. Dan akan kalian akan menghadapi kesulitan. Namun apa kata Allah? Fa'imma ya'tiannakum minni hudan. Kau datang dari kepada kalian, petunjuk dariku, fa'mantabi'ahu daya falakha'ufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan khawatir, dan juga tidak akan bersedih. Jadi Allah sebutkan Nabi Adam, "Fatasqa, kalau kau melanggar kau akan susah di bumi." Benar. Tapi Allah kasih jalan keluar, ada solusinya. Kata Allah, "Fa inma yatiyan nakum Kalau datang petunjuk dariku, maka ikutilah. Kalau kau ikutilah petunjuk, kau ikuti petunjuk, maka kau tidak akan sedih dan kau tidak akan khawatir. Oleh karenanya, kita di dunia ini memang akan mengalami kesulitan. Dan selalu manusia diciptakan dalam, dengan kepayahan. Lakau ada Allah kau nak Kata Allah Kau menciptakan manusia dengan kepayahan. Dan benar kepayahan. Sejak lahir dalam kandungan payah, bikin payah ibunya, ibunya kesusahan. Tatkala melahirkan juga dengan apa? Kepayahan. Ibunya bertarung dengan kematian. Tatkala sudah lahir juga kepayahan, ya susah ibunya merawatnya, menyusuinya sampai dua tahun. Tatkala diurus juga dengan kepayahan, susah dia merangka. Kemudian tidak mengerti. Akhirnya bisa ngomong. Akhirnya mulai mengerti dengan kepayahan, ya. Kemudian menjalani kehidupan ingin makan juga dengan kepayahan, ya. Ingin memiliki sesuatu dengan kepayahan, semuanya dengan kepayahan. Ya. Ingin mau nikah juga dengan apa? Kepayahan, harus cari uang untuk apa? Mahar, ya. Apalagi orang Bugis ada namanya uang naik, ya. Uang naik untuk apa? Orang orang tua, mahar lain uang naik apa? Lain, ya. Kalau orang Jawa naik turun gratis. <laughs> Ini uang naik mahal, bayar lagi lima alih daripada maharnya. Semuanya kesulitan, enggak ada yang mudah, semuanya apa? Sulit. Kemudian saat dia akan meninggal dunia mengalami sakratul maut dengan kepayahan. Kemudian dalam alam barzah juga dengan apa? Kepayahan. Dibangkitkan dari kuburan juga dengan kepayahan. Dibawa trik matahari, ditimbang dihisap oleh Allah juga dengan kepayahan. Seluruhnya kepayahan. Melewati sirat, semuanya dengan kepayahan. Kapan dia selesai? Kalau sudah menginjakkan kakinya di surga, baru dia apa? Istirahat. Bagaimana para hadirin dan hadirat yang maha terpujih Taala kita di dunia Allah sebutkan kepada Adam fatah sukuk akan susah itu dialami oleh Adam dan kita keturunannya tetapi Allah kasih solusi kalau ada hidayah datang dariku ikuti maka meskipun kepayahan yang kalian dapati kalian akan tentram jauh dari kesedihan ya jauh dari kekhawatiran makanya kalau orang beriman kepada Allah belajar Al Quran belajar sunah sunah Nabi dia akan tentram meskipun kondisi mengacaukan kondisi kacau, kondisi mungkin parah. Tapi karena dia belajar Al-Quran dan Sunnah, dia jalankan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka dia akan mendapati ketanraman. Dia akan mendapati apa? Kebahagiaan. Kerana itu janji Allah Subhanahu SWT. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, kita selesai dari kisah Nabi Adam menurut versi Al-Quran. Sekarang kita buka kisah Nabi Adam menurut versi e, perjanjian lama. Antum silakan buka... Kitab kejadian tiga. Ya. Atau dengar saja ya. Dari ayat pertama dan seterusnya. Judulnya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa ya. Saya akan bacakan bacakannya. Ayat pertama. Adapun ular. ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi. Dalam. Dalam Taurat atau perjanjian lama ini, ya, bahwasannya yang menggoda hawa itu apa? Ular. Yang digoda hawa dulu. Jadi yang digoda hawa, baru hawa menggoda Adam. Jadi setan tidak menggoda Adam secara langsung. Tapi yang digoda siapa? Hawa. Baru kemudian hawa menggoda siapa? Adam. Ular menipu dengan mengatakan, Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, Bukan ular tahu yang dilarang cuma ini tapi ular ingin membalikan fakta supaya menggoda hawa kata ular semuanya haram kan tidak boleh dimakan lalu sahut perempuan itu kepada ular itu buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati sekarang lafalnya hawa mengatakan Allah larang semuanya boleh justru satu yang dilarang yang di tengah kalau dimakan atau diraba bikin mati. Bikin mati. Kemudian, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iming-imingnya, Iblis versi Injil, versi Taurat ya, bahwasanya. Kamu makan saja Kalau kamu makan Kamu bisa seperti Tuhan Punya ilmu Kalau dalam Al-Quran tidak Kalau kamu makan Kamu akan apa? kekal Kekal ya. Dan Sungguh apa namanya Seakan-akan Kalau kamu jadi Tuhan Makan Punya ilmu seperti Tuhan Tahu tentang yang baik dan yang jahat Ini kan bagus Tahu yang baik dan yang jahat Jadi Iblis mengatakan Seakan-akan Iblis berkata Allah bohong, tahu kamu dibohongin Allah, tahu enggak? Jadi Allah bilang, jangan kalau kamu makan, kamu bakalan mati. Sebenarnya bukan begitu. Kalau kamu makan, justru kamu bakalan apa? E, bahkan e, berilmu seperti Allah. Sekarang Hawa membenarkan siapa? Hawa membenarkan Allah atau membenarkan ular? Ternyata Hawa membenarkan siapa? Ular. Ini kan cer cer apa? cercaan kepada Hawa. Sekarang Hawa sudah dengar bahwasannya, Allah bilang, kalau makan bisa mati, Terus ular bilang, setan bilang, kalau makan bisa jadi tidak mati, bahkan apa berilmu yang dibenarkan oleh hawa yang mana? Yang ular, meninggalkan perkataan Allah malah mengikuti perkataan setan. Perempuan itu melihat bahwa puan-puan itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula puan itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya hawa yang diluar makan. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Akhirnya hawa kasih siapa? Adam Dan suaminya pun memakannya Maka terbukalah mata mereka Berdua dan mereka tahu bahwasanya Mereka telanjang lalu mereka menyemat Daun pohon ara dan membuat Cawat Jadi eh, eh, Di sini ya Setelah mereka makan maka Terbukalah mata mereka tadinya Sebenarnya mereka sudah telanjang sejak awal Ini bedanya antara Taurat dengan Al-Quran Kalau Al-Quran Adam pakai baju ada pakaian yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa iblis yang berusaha melepas baju Tersebut dengan makan buah-buah kuldi Adapun menurut versi Taurat Sebenarnya mereka telanjang, cuma tidak kelihatan Cuma tidak kelihatan, waktu mereka makan Maka terbukalah tabir, ternyata mereka Telanjang selama ini Cuma mereka tidak tahu kalau mereka dalam kondisi Telanjang, ini bedanya saat, Sekarang, saat kala mereka makan, mereka mati atau tidak? Tidak, berarti kan Allah bohongin mereka di awal Kan Allah bilang kalau kamu makan nanti bagalan apa? Mati. Waktu mereka makan, mati atau tidak? Berarti benar perkataan iblis, Allah tuh ngibulin kalian. Sebenarnya kalian tidak mati, tapi kalau kalian makan akan terbuka ilmu kalian. Dan berarti iblis yang benar, beda dengan di Quran. Allah tidak ada kebohongan. Jadi seakan-akan Allah bilang kamu makan mati itu bohong ternyata. Dan diungkap kebohongan itu oleh siapa? Iblis. Paham? <tuh> <tuh> ya. Baik. Kita lanjutkan ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, tuh ada Allah lewat di hari yang sejuk, jadi surga terkadang sejuk, terkadang panas, sepertinya. Jadi mengatakan pada hari yang apa? Sejuk, berarti kelasimannya ada waktu panas, ada waktu dingin sekali, ya? beda kalau di surga kata Allah, in, apa namanya? Inna kalalatadmaufiha, al, al, wallatathha, kau tidak kenapa? kepanasan. Sementara sebenarnya di sini Allah sedang berjalan-jalan. Terdengar langkah Tuhan. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan. Jadi Adam itu sembunyi, Awas-awas sembunyi. Dan ini celaan terhadap Adam, seakan-akan dia meragukan ilmu Allah. Seakan-akan kenapa dia mau sembunyi? Karena ada keyakinan kalau dia sembunyi tidak ketahuan. Seakan-akan Allah tidak maha mengetahui segala sesuatu. dalam Al-Qur'an tidak ada demikian begitu Adam dan Hawa makan mereka langsung menyesal bertobat kepada Allah. Mereka tahu mereka melanggar dan Allah pasti tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang ini Adam dan Hawa berusaha apa, -apa? Sembunyi. Kenapa terdengar langkah Tuhan di mana? Di surga. Tuhan lagi jalan-jalan di surga. Kemudian. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. di Dimanakah ke engkau? Ternyata Tuhan memang cari. Adam, Di Adam? Adam benar-benar tidak tahu, dia cari, di dimanakah engkau kan nyari ini, berarti berhasil persembunyiannya, berhasil atau tidak berhasil, Allah cari ia menjawab ada menjawab, ketika aku mendengar bahawa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang aku sudah telanjang ya Allah, sebab itu aku bersembunyi, Allah tanya lagi siapa yang beritahukan kepada engkau engkau telah telanjang, Allah tidak tahu kalau mereka sudah telanjang, siapa yang kasih tahu kau telanjang Apakah engkau makan dari buah yang kularang kau makan? Allah tanya lagi, kau makan ya? Melanggar ya? Subhanallah. Kalau dalam Al-Quran tidak ada begitu. Allah langsung tahu semuanya. Ini Allah tanya, kau telanjang ya? Makan ya? Melanggar ya? Lihat, Adam di sini waktu ketahuan, dia jelaskan, dia tidak mengaku salah. Dia melemparkan kesalahan kepada Hawa. Dalam versi Taurat. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang beri dari buah buah itu kepada aku, maka aku makan. Yang salah ini cewek ini ya Allah. apa Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang goda saya. Seakan-akan Adam berlepas diri. Yang salah bukan saya ya Allah. Ini perempuan kan engkau yang taruh sini. Makanya dia kasih saya apa? Buah kuldi. Beda kalau dalam Al-Quran. Dua-duanya dua langsung apa? Bertobat. Tidak saling melemparkan apa? Kesalahan. Kemudian berfirmanlah Tuhan. Allah kepada perempuan itu. Apa yang kau lakukan ini? Allah bertanya kepada Hawa. Jauh perempuan itu, ular itu yang berdayakan aku maka aku makan. Hawal lagi, lempar lagi kepada iblis, iu, iu, iu, kepada ular. Lalu berfirman, berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Allah marah kepada ular, karena engkau berbuat demikian wahai ular. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debutanalah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi ular dikutuk oleh Allah subhanahu wa taala. Sekarang akibatnya apa dia jalan pakai apa? Perut Dulu mungkin tegak makanya Dikutuk oleh Allah sekarang jalan pakai apa? Perut Ini benar ini ceritanya Dan saya jadi bertanya-tanya Apa salah ular? Salah ular ya Ular sekarang apa salahnya dengan iblis? Iblis hanya menggunakan bentuk dia Bentuk ular Kenapa ular sekarang jadi Kena musibah harus jalan dengan apa? Dengan perut Kan bukan ular yang menggoda Tapi apa? si Iblis Tapi iblis dalam bentuk ular Atau masuk dalam tubuh ular ya intinya menjelma menjadi ular menggoda kenapa ular-ular sekarang jadi jadi berjalan di atas apa perut harusnya ular itu saja kenapa anak keturunannya harusnya yang anak keturunannya tegak dan dari tanahlah kau akan kau makan seumur hidupmu kemudian kata Allah aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya jadi keturunan kita bermusuhan dengan keturunan apa ular Kemudian kata Allah, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Hati-hati ular. Keturunannya hawa, manusia akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan meremukkan tumitnya. Adapun ular akan meremukkan tumit manusia. Namun saya juga jadi bertanya-tanya. Apakah ular waktu menyerang manusia selalu diarah tumit? Enggak kan? Katanya di sini kalau ular marah, dia akan meremukkan apa? Tumit. Kalau kita marah, kepalanya kita keprok ya. Ini juga tidak lazim. Kemudian Allah marah kepada hawa. Firmannya kepada perempuan itu Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak Gara-gara dia makan buah akhirnya apa? Susah melahirkan, susah mengandung Harusnya dulu harusnya perempuan itu kalau mengandung tidak, apa? tidak susah Tapi gara-gara hawa pernah melanggar Akhirnya susah kalau jadi mengandung Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu Ini juga akibat pelanggaran hawa Jadi wanita kalau melahirkan apa? Susah Namun engkau akan birahi kepada suamimu di antara hukumannya wanita jadi birahi kepada suaminya. Ini hukuman bagus, enggak apa-apa. <laughs> <laughs> lah iya kalau tidak ada birahi terus gimana mau punya anak? Eh? <clears throat> jadi di antara hukuman Allah kepada Hawa, wanita itu jadi birahi terhadap apa? Terhadap suaminya. Inilah ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Adam sehingga maksud saya uh, kita bersyukur kepada Allah ya. Kita Memiliki Kitab Suci yang dijamin keotentikannya, ya, diriwayatkan dengan sanad yang mutawatir. Ini firman Allah Subhanahuwataala, ya, tidak ada kebatilan sama sekali, tidak ada kontradiktif sama sama sekali. Dan kalau kita membandingkan dengan kitab-kitab, pengen -kitab kita tahu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi kisah Adam inilah muncul uh, pemikiran dari orang-orang Nasrani tentang dosa keturunan, dosa keturunan sehingga mereka meyakini setiap anak yang lahir akan mewarisi dosanya Adam dosanya Adam kalau kita Islam tidak Adam bertobat selesai Allah terima tobatnya Islam indah fataaba alai Allah terima tobatnya siapa Nabi Adam cuma Allah turunkan Nabi Adam di di bumi tidak ada dosa dilanjutkan dalam Al-Qur'an wala taziru waziratun wizra ukhra seorang tidak akan menanggung dosa orang lain ya dalam Al Quran, dalam Hadis Rasulullah SAW sebutkan, "Manhaja walam yarfus, walam yafsuk, roja amin dunubi, kayaumin waladatu ummuh." Barangsiapa yang berhaji, kemudian dia tidak melakukan mengucapkan kata-kata kotor, tidak melakukan kefasikan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Dalam Islam bayi baru lahir punya dosa atau tidak? Tidak. Dalam agama mereka tidak. Begitu dia lahir sudah berlumuran dosa, dosa dari Nabi Adam. Oleh karena mereka lanjutkan dari pemikiran seperti ini Maka butuh Allah mengirim anaknya untuk menebus dosa tersebut Ini kelanjutan dari Cerita tentang Nabi Adam Yang bersalah, punya dosa keturunan Kemudian perlu Allah mengirim anaknya Untuk menebus apa dosa tersebut Sehingga disalib Dalam Islam tidak demikian Jadi kelazimannya, seandainya kalau Tidak ada penyaliban Maka Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Dawud Dan seluruhnya tidak ada faedahnya ...karena mereka tidak bisa membersihkan dosa. Kelakimannya demikian. Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Ini tidak ada fungsinya. Karena dosa tersebut tidak bisa bersih. Hanya bisa bersih kalau diutus anaknya Tuhan. Untuk di disalib. Inilah yang mereka yakini. Dan tentu sangat berbeda jauh dengan... ...apa yang diyakini umat Islam dalam Al-Quran. Di sana ada pemuliaan terhadap Adam AS. pemuliaan terhadap Hawa. Kemudian e, tidak ada namanya dosa. Keturunan. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apakah mengeluarkan darah saat berbekam termasuk melumpahkan darah? <laughs> ini pertanyaan Banjar Mas ini. <laughs> Dia benar ya. Jadi apakah mengeluarkan darah? <laughs> Saat berbekam termasuk menumpahkan darah. Benar menumpahkan darah tapi itu bagus ya. Maksudnya menumpahkan darah tersebut artinya membunuh yang haram ya. Donor darah juga menumpahkan darah sama ya. <tuk> <tuk> tapi tidak mengapa ya. <tuk> Ustaz saya, saya ingin bertanya bagaimana cara meruqyah seorang yang kerasukan jin? Tapi pada saat dibacakan ayat Al-Qur'an bukannya kepanasan tapi malah mengkoreksi bacaan si peruqyah <laughs> dan melanjutkan bacaan ayat Al-Qur'an. Cuek saja, ya. Saya pernah mengalami seperti ini. Ya, jadi jin masuk, jin yang masuk mungkin jin Islam bisa jadi, tapi dia zalim. Tatkala dia menempati tubuh manusia dia telah berbuat apa? Zalim. Meskipun dia hafal Quran ente baca diter kepanasan dia sok tidak kepanasan tapi baca sungunya dia kepanasan cuma dia sok tidak apa jadi ente sudah apa namanya cemen dulu waktu dia uh saya pakai Quran dia pakai hafalan kan sudah cemen dulu ya sudah apa uh, ciot dulu nyarinya ciot ya. jin malah senang ya tapi cuekin aja baca saja baca dia akan kepanasan ya. dia bohong aja sok apa sok kadang-kadang dibilang apa enteh bacaannya saya jin ifrit kok tidak laku kata dia kadang digituin apa di, dijatuhin Padahal dia sebenarnya apa? Kepanasan. Bagaimana iblis bisa menggoda Adam dan Hawa dalam surga, sedangkan iblis tidak dalam surga, ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan was was saja, was was seilahi Jadi was was tidak mesti berhadapan muka langsung dengan Adam dan Hawa, tapi dengan was was. Sebagaimana iblis punya kemampuan untuk menggoda dengan apa? Was was. Tidak mesti masuk dalam apa? Surga. Ya. Ada yang mengatakan iblis di pintu surga. Adam Hawa dari ngomong dari jauh, ya. Yang jelas kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Ada yang mengatakan iblis dan diizinkan oleh Allah untuk menggoda. Dia sudah fonis keluar, tapi diizinkan untuk apa? Masuk ke surga, ya. jangan kita katakan berarti iblis masuk surga dong? Tidak, ingat surganya Adam dulu bukan darul jaza. Ingat bukan darul apa? Bukan tempat apa, membalas kebaikan karena belum darul jaza nanti kalau sudah hari kiamat ya tapi tempat tinggal Adam dan iblis boleh masuk dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala karena diizinkan untuk menggoda walaupun besok bagaimana caranya yang penting Adam dan Hawa digoda tadi kalau versi Injil dalam bentuk ular apapun yang terjadi pada Adam dan Hawa tentu tidak lepas dari takdir Allah Bagaimana hubungannya dengan takdir Allah? Ini benar, seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah saya katakan tadi, Allah mengatakan kepada malaikat, Ini jailun fi arti khalifah. Saya akan jadikan manusia di atas muka bumi. Sebelum ciptakan Adam. Ya. Ini menunjukkan memang Allah sudah rencanakan Adam untuk turun ke mana? Ke bumi. Ya. Dan begitu ceritanya. Semuanya tidak ada yang keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis melanggar pun sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita beriman dengan takdir Yang jelas, yang beramal soleh masuk surga Yang ikut iblis masuk neraka Ustaz tadi menjelaskan bahawa surga yang pernah di bumi Nabi Adam Dihuni Nabi Adam, khilaf diantara para ulama Kata ustaz tadi bahawa di surga ada pohon khuldi Yang dilarang untuk dimakan Pertanyaannya apa penamaan pohon khuldi itu ada dalilnya Baik dalam Al-Quran maupun hadis. Mohon penjelasannya Ya dalam Al-Quran sajarotil khuldi ya. Itu istilah apa? Sajarotil khuldi ya. Allah sebutkan pohon Al-khuld ya. Yang kata para ulama maksudnya Kalau dimakan pohon tersebut Menurut iblis kau akan apa? Abadi Tapi ini bohong Ini iblis cuma apa? Bohong Ternyata tidak abadi Malah turun kemana? ke mana? Ke bumi Jadi Adapun apakah pohon tersebut maka tidak perlu dibahas, tidak ada faedahnya. Apakah itu pohon durian kah? Pohon apa enggak tahu kita Ada yang pernah bertanya sama saya, "Ustaz, kalau saya masuk surga nanti, di kemudian hari boleh enggak saya makan pohon khuldi?" <guluh> Jawabannya belum tentu pohon itu masih ada, mungkin sudah ditebang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada, semuanya halal insyaallah, ya. <guluh> Sampai berpikir penasaran, ingin makan pohon tersebut. Tahu-tahu makan terus lempar lagi ke bumi kan repot. <laughs> yang jelas kita tidak tahu surga nanti apakah pohon holy masih ada atau tidak. Ya, Kalau pun ada, yang yang jelas semuanya akan apa halal. Ya. Semuanya akan akan halal. halal. Toh pohon itu adalah pohon dijadikan ujian oleh Allah kepada Adam as. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu Fik. Ustaz, anak pernah melakukan dosa besar, berzina setelah anak punya istri. Waliyadbillah, anak sudah bertobat dan sangat menyesal. Apakah dosanya diampuni dengan taubat atau apakah harus dirajam? Syukuran Ustaz. Ya, ini dia harus bertobat dengan taubat nasuha ya. Dia menutup aibnya tidak boleh cerita kepada siapapun ya. Kali ini aib besar dan dosa besar ya. Dia tidak perlu dirajam ya, karena uh, tidak harus jadi rajam ya, karena apa namanya? Uh, Allah masih berikan Cara taubat yang lain, dia bertaubat kepada Allah dan berbanyak doa Allahumma kafini bihalalika anharamika. Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dari perkara yang haram. Allah sudah berikan kita yang halal, ada istri yang halal. Ya tadi iblis menggoda, menghiasi sehingga kita tertarik dengan wanita yang yang lain. Terkadang istri kita lebih cantik dari wanita tersebut, namun ingat iblis menghiasi, iblis menghiasi sehingga wanita tersebut seakan-akan lebih bagus, lebih ini sehingga terjebak kita dalam hiasan iblis akhirnya kita meninggalkan yang halal dan kita mencari yang yang haram intinya mudah-mudahan kalau Anda bertaubat dengan taubat nasuha insyaallah diterima dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala perbanyak amal saleh ya perbanyak berbakti kepada kedua orang tua apakah waktu iblis bersumpah ingin menggoda Adam dan keturunannya itu Adam lagi tidak di sana wallahu alam ya tapi zohirnya itu antara Adam dengan siapa? Allah. Antara Adam dengan Allah. Makanya Allah mengingatkan Adam. Inna hadha adul lakuma. Ya. Ini sungguhnya iblis ini adalah musuh kalian berdua. Fala yukhri jannakuma minal jannati. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari dari surga. Bagaimana caranya iblis tahu kita cocok digoda oleh satu godaan? Padahal iblis makhluk gaib juga tidak mengetahui hal yang gaib. Iblis hidup dah lama. Dia punya pengalaman ya. Pengalaman menggoda sudah ribuan tahun ya. Ya kita tidak tidak akan selamat dari iblis kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kita pasti KO. Iblis tahu ya, menggoda dia punya pengalaman sudah ribuan ribuan tahun. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari godaan iblis kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah pede dengan iman yang anda miliki, jangan pernah pede dengan ilmu yang anda miliki, jangan merasa sudah lama ikut pengajian. Tidak ada iblis kalau sudah goda dengan cara dia luar biasa. Ya. Bagaimana tidak? Iblis mengatakan Laatiyana humbayni Aidimamin Khalfin, yamin anaimani manshama ilim dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dari segala sisi. Kalau tidak di depan, bisa kena dari belakang. Belakang tidak bisa tembus dari kanan. Kanan tidak bisa dari kiri. Dengan berbagai cara. Dihiasi kemaksiatan Dan orang terbukti Seluruh manusia pernah melakukan apa? Dosa, berarti pernah kalah Dengan apa? godaan iblis Tapi Allah kasih jalan, di biar kita berlindung kepada iblis Kalaupun kita berdosa, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan iblis hebat dalam menggoda Masalah khilafah bisa diartikan Sebagai seorang mimpin, dalam hal ini Janganlah kita alergi dengan khilafah Karena khilafah akan kembali, benar kita sangat senang Kalau ada khilafah yang kembali. Yang jadi masalah itu yang menyerukan khilafah sambil mengolok-olok khilafah yang ada, menyerukan orang untuk tidak mengakui pemimpinan yang ada, itu yang jadi masalah. Saya dan Anda semua ingin ada khilafah yang syar'i, yang sunnah, sesuai dengan khilafah nubuwah, yang menyatukan umat Islam di seluruh alam semesta ini. Saya pun beringinan seperti itu, tapi Anda jangan bermimpi kemudian yang sudah ada yang Anda buang. Ini enggak boleh seperti itu. Sehingga anda mengatakan Saudi misalnya enggak benar, semuanya enggak benar. Terus maksudnya bagaimana? Suruh berontak kepada seluruhnya. Apakah anda tidak berpikir dengan Islam dibangun di atas maslah dan mudarat? Coba kalau anda misalnya mengatakan Saudi khilafah yang tidak sah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya rakyatnya suruh berontak. Maksudnya bagaimana? Tapi kalau anda mengatakan kita ingin ada khilafah, iya benar kita semua ingin. Tapi bukan berarti kalau tidak ada yang sempurna, kemudian yang kurang sempurna dibuangin semua. Itu enggak benar seperti itu. Itu cara berpikir yang tidak realistis. Yang realistik kita tahu sekarang kita hadapi bagaimana masing-masing punya kekehilafahan, masing-masing punya pemimpin dengan penuh kekurangannya, ya. Tapi kita harus melihat masalah dan apa? Mudarat. Dan Rasulullah SAW sudah kabarkan akan ada pemimpin yang mereka kata Rasulullah SAW kolobu hum fi juz ins. Akan ada pemimpin yang hati mereka hati syaitan dalam tubuh manusia. Tapi Rasulullah SAW selalu sabar. Rasulullah yang suruh anda sholat, yang suruh anda berhaji, suruh anda puasa, dia yang suruh bersabar terhadap mimpin yang zalim. Tidak boleh memberontak kecuali kalau mereka kufran buahan, kalau melakukan kufuran yang nyata, yang tidak ada takwil takwilnya, Itu baru boleh memberontak, itu pun kalau ada kekuatan. Kalau tidak, maka tidak dianjurkan. Contohnya saya katakan tadi masalah surya. Kalau kita katakan mimpinnya kafir, ya saya setuju, mimpinnya kafir. Ya. Tetapi, apakah boleh memberontak? Ternyata para ulama tidak menganjurkan. Kenapa? Para ulama melihat kemotoran yang luar biasa. Sekarang kota hancur. 300 ribu meninggal. Orang-orang kabur. Anak-anak jadi yatim. Para janda banyak. Tidak semudah itu masalah darah. Masalah apa namanya pemberontakan. Jadi, benar. Saya setuju dengan anda yang menyuruh untuk membuat khilafah iya. Tapi bukan berarti yang ada kemudian apa? Dihancurin, dibuang, tidak dianggap. Ini enggak benar. Ini bukan cara berfikir yang realistis. Seandainya fatwa anda diambil bahwasanya. Semuanya tidak perlu tidak pakai Hancurlah Islam di mana-mana Saudi tidak menganggap rajanya Indonesia tidak menganggap presidennya Malaysia tidak menganggap Kira-kira gimana? Amburadul yang senang orang kafir Yang senang orang kafir Berarti penyebab Semua dosa adalah wanita sampai sekarang Lalu apa gunanya wanita menemani laki-laki Enggak ya kalau kita tadi enggak, ini kalau apa versinya Taurat begitu, versi Islam tidak, versi Islam apa? Tidak, ini dia tidak terima ini. <laughs> <laughs> Lalu apa gunanya wanita menemani laki-laki? Gunanya banyak menemani laki-laki, <laughs> gunanya banyak. Ya. Mohon dijelaskan definisi iblis, setan dan jin. Sudah saya sampaikan kemarin. Jin adalah alam tertentu, kemudian Manusia adalah alam tertentu. Ya. Jin ada yang baik, ada yang buruk. Manusia ada yang baik, ada yang apa? Buruk. Jin yang buruk namanya syaitan. Manusia yang buruk juga namanya apa? Syaitan. Saya insi wal jin Allah sebutkan. Ada syaitan jin dan syaitan apa? Manusia. Ya. ya, jadi syaitan itu sifat, sifat untuk jin atau manusia yang yang buruk. Ya. Adapun iblis ada di golongan jin yang dia kekal sampai hari kiamat. Itu bedanya. Jadi iblis bosnya jin yang tidak akan mati-mati sampai hari kiamat. Kalau jin adalah alam tersendiri yang diciptakan dari apa? api. Adapun setan sifat. Sifat bagi jin yang buruk maupun sifat bagi manusia yang buruk. Ada yang bilang, "Ustaz, ketika di surga dahulu Adam dan Hawa belum memiliki jakun, belum memiliki buah dada dan kemaluan." Namun ada setelah makan buah al-khuldi. Benarkah? Enggak tahu ada dalilnya atau tidak. Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu dalil seperti itu. Berapa keumuran Nabi Adam alaihi Saya tidak tahu dalil yang sahih, wallahu a'lam bishawab, tapi ada sebagian riwayat menyebutkan sampai 900 tahun lah. Sekian lah, wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini butuh dalil yang sahih, ya. Saya tidak tahu dalilnya. Mungkin ada tapi saya tidak tahu. Berapakah banyak jumlah iblis? Iblis cuma satu. Iblis cuma satu. Pengikutnya yang banyak. Iblis saja yang dahulu taat kepada Allah saat satu kali tidak mau taat saat diperintah untuk sujud kepada Adam dilaknat Allah. Bagaimana manusia yang tidak taat saat diperintah Allah untuk sujud kepada Allah yang merupakan Tuhannya Nabi Adam. Apakah siksaannya lebih berat daripada iblis? Tidak ya. ya. Jadi iblis yang paling apa? Yang paling parah ya. Beda iblis langsung ketemu Allah. Iblis langsung dialog sama Allah ya. Tapi masih saja ngeyel ya. Kalau kita manusia tidak melihat Allah ya. Maka tentunya berbeda ya. Iblis lebih parah siksaannya. Kenapa? Karena dia langsung ditanya oleh Allah. Kenapa tidak mau kepada pada Adam? Ya. Langsung dialog sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz dari riwayat hadis disebutkan bahawa setan hari awal bilal bertemu sahabat Umar, radhiyallahu anhu. Apakah amalan melakukan Umar sehingga ditakuti siapaan? Ya. ya, Umar intinya bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Di bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Kalau anda sering baca Quran, takut kepada Allah subhanahu wa taala, fikir wal alam di hadapan orang banyak, takut kepada Allah, tak bersendirian juga takut kepada Allah, maka setan akan takut kepada kepada orang yang bertakwa. Bagaimana cara kerjanya iblis dalam menggoda manusia? Dan bagaimana cara jitu untuk mengantisipasinya? <laughs> ya tadi iblis sebutkan dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari bawah, dari kiri, ya. Di antaranya iblis menggunakan wanita. Innal mar'ata, innal mar'ah aurah kata Nabi, wanita itu aurat. Fa idza kharajat istashrafu syaitan. Kalau dia keluar maka diintai oleh iblis untuk dijadikan apa? Dijadikan bahan menggoda para lelaki. Di antaranya menggunakan setan untuk Menggoda para lelaki. Karena Iblis tahu, wanita sangat sukses dalam menggoda para lelaki. Ya. Tidak ada cara yang paling jitu adalah kecuali dengan berlindung kepada Allah Subhanahu SWT, bertakwa kepada Allah setiap kita bersalah, segera bertawabat. Ya. Musuh kita susah. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Inna huya rakum huwa wakabiluhu min haithu la tarawna Sungguhnya Iblis melihat kalian, sementara kalian tidak melihat apa? Iblis. Musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sudah pengalaman ribuan tahun. Datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Tidak kelihatan. Ya. Kalau musuh kelihatan masih bisa kita lawan. Tidak kelihatan. Kemudian berbagai cara dia gunakan. Oleh karena tidak ada cara yang paling jitu kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz badan, badan Nabi Adam seperti apa besarnya? Ya. Ya, disebut dalam hadis yaitu 60 hasta. Si tuna 60 hasta. Kalau satu hasta segini. Berarti kira-kira Nabi Adam tingginya 30 meter. Kira-kira 30 meter. Dan disebutkan bahwasanya penghuni surga. Seluruhnya tingginya seperti Nabi nabi Adam. Jadi antum yang pendek-pendek jangan sedih ya. Kalau masuk surga. Insya Allah tingginya seperti Nabi Adam. Mudah terus gagah seperti nenek moyang kalian. Yaitu siapa Nabi? Adam AS. Benarkah Adam bertemu Hawa di Jabal Rahmah? Kalau boleh tahu berapa lama berpisahnya. Ini riwayat tidak ada yang sahih. Ya, tatkala Adam disebutkan, Adam tatkala turun bersama Hawa di bumi, mereka terpisah. Akhirnya cari-carian ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah. Ini makanya orang mengatakan Jabal Cinta. Ya, sampai orang taruh foto keluarga di situ. Kenapa? Karena di pertemuan Adam dan Hawa. Ini semua tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ustad, gantengan mana Nabi Adam atau Nabi Yusuf. Allah <laughs> alam <laughs> besoab ya. Tapi waktu Nabi saw. Ketemu dengan Nabi Yusuf, Rasulullah saw mengatakan, oh tiak sya'ul Hasan telah diberikan setengah apa? Keindahan, setengah ketampanan. Dan Nabi Yusuf dikenal dengan ketampanan yang luar biasa sehingga kita, para wanita memotong-motong tangannya karena tergoda dengan apa? Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah alam besoab ya tentang hal ini ya. Yang jelas Nabi Yusuf keturunan Nabi. Nabi Adam, ya, dan tidak lazim, tidak harus bahwasanya anak lebih buruk daripada ayah. Bisa jadi anak lebih tampan daripada dari ayahnya. Allah Alam beri sholat. Uh, selanjutnya kita hadiah ya. Ya, mohon maaf banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab karena Keterbatasan ilmu. Satu dua tiga empat lima. So, pertanyaan uh, pertama. Uh, apa doa yang dibaca oleh Nabi Adam waktu dia berdosa? Hmm. Yang ini dulu tadi apa? Ya bagaimana? Bismillah. Robbana azzalamna anfusana wa ilam taqfirla nawatrhamna danakunna min al khasirin. Artinya? Wahai Rabb kami Wahir kami kami telah menjol, menjolimi dari diri kami Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami Maka kami termasuk orang-orang yang merugi Masya Allah silahkan Masya Allah uh, Pertanyaan uh, berikutnya Ya Siapa yang bisa membantah pernyataan iblis lebih baik daripada Adam? Dari tiga sisi. Coba ya, silakan. Pertama, tanah tidak harus api tidak harus lebih baik daripada tanah karena tanah itu sifatnya tenang sedangkan api sifatnya bergerak-gerak dan tanah bisa ditempati. Yang dan kedua, merusak, api merusak. Terus, yang kedua? Yang kedua karena sujud kepada Adam itu adalah perintah Allah. Maka kita tidak boleh iblis tidak boleh untuk membangkangnya. Pakai analogi enggak apapun tidak boleh karena iya. sudah ada perintah. Yang ketiga? Yang ketiga Yang ketiga ini yang susah. Ini. Ragu? Coba-coba. Uh... Ada yang bantu nanti hadiahnya bagi dua. <laughs> coba sebelahnya, yang ketiga apa? Coba kasih, kasih sebelahnya. Ya. ya. Karena Nabi Adam lebih mulia daripada iblis, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Oh, bukan. Ya. Ada yang bantu lagi? Ya, coba. Tak ah, bukan. Sudahlah, pak Antum majulah sendiri. Antum ya. Yang ketiga tadi kita katakan bahwasanya eh, apa namanya iblis berdalil dengan asal. Padahal kalau membandingkan tu yang sekarang bukan melihat apa, melihat asal. Kemudian eh, eh, Akhwat, ya, ini pertanyaan buat Akhwat Siapa yang bisa sebutkan eh, hadis tentang penciptaan wanita? dan apa faedahnya? Coba. Akhwad. Ada meiknya enggak? Ada. Ada. Silakan ibu-ibu yang bisa jawab. Terjemahannya saja enggak usah, Enggak usah bahasa Arabnya, enggak apa-apa. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tola waranto. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang apa? Tulang rusuk yang bengkok. Oh, yang bengkok, bukan lurus ya? Terus, faedahnya? Faedahnya berarti wanita tidak boleh dikerasik. Masya Allah. Iku faedah kedua bu. Yang pertama, wanita itu bengkok. Yang kedua, tidak boleh apa di, dikerasik. Masya Allah. Silakan, pilih yang mana? Yang kanan, apa yang tengah, apa yang kiri? Yang kiri. Hah? Kiri aja. Yang kiri, yang ini. Yang ini yang kanan. Yang kanan, yang kanan. Yang kanan, oh, ayolah, ya, masyaAllah. Jazakillah keran. Ya. Uh, siapa yang hafal ayat? Salah satu ayat dari surat Al-Baqarah yang tadi kita baca tentang Nabi Adam. Ya, masya Allah. Silakan. Kasih, kasih. Wa il kulna lil mala ikatis judul i ada illa iblis abawastak baraka namin al kafirin. Masya Allah. Terjemahannya? Dan tatkala kami berkata, dan tetakal kami berkata kepada malaikat, e, bersujudlah kamu kepada Adam maka mereka pun langsung bersujud kecuali iblis dan iblis termasuk orang-orang kafir. Enggan dan sombong dan termasuk Enggan. apa? Termasuk apa? Orang-orang kafir. Iblis bukan orang ya. Termasuk golongan apa? Kafir. Iya ada. Terserah masya Allah. Yang mana? Belum tentu yang lebih besar lebih bagus belum tentu. Yang mana ini? Yang ini. Tetapi ini, oh ya, yeah, masya Allah. Insya Allah bagus ya. Ini sahakim tulisan sahakim, insya Allah bagus. Ya. Taib. Eh, terakhir buat ibu-ibu, tinggal satu. Ya. Ibu-ibu, eh, pertanyaan terakhir. Coba sebutkan tiga faedah dari kisah Nabi Adam yang telah kita sebutkan. Ibu-ibu, tiga faedah Dari kisah Nabi Adam Terlalu banyak, dua kalau gitu, dua faedah Banyak faedah kita sebutkan, tolong sebutkan dua Kata Ustaz Ahmad Zainuddin ada 36 faedah Minta dua aja Silakan. Assalamualaikum satu. Waalaikumsalam telah beratin. Bedanya kita jangan sampai tergoda sama iblis. Masyaallah. Yang kedua? Kedua. Yang pertama hendaknya jangan sampai kita tergoda sama iblis. iblis. Itu nggak mungkin. Pasti kita digoda. <laughs> Tapi bagaimana kita berusaha melawan godaan apa? Iblis. Yang kedua bu? Yang kedua Nabi Adam istrinya namanya siapa Hawa. Hawa. Masya Allah. Makasih ya. <laughs> <laughs> Demikian saja kajian kita kurang lebihnya saya eh, mohon maaf yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari pribadi saya sendiri siaton. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.